Частина 2. Схід зустрічає захід. Розділ 7. Творення України. Інтеграція українських територій наприкінці 14 століття до складу Польського королівства та Великого князівства Литовського, політика цих двох держав, а також відносини між ними почали визначати політичне, економічне та культурне життя України. Особливо важливою для українських земель стала низка унійних або об'єднавчих угод, укладених між 14-м та XVI століттями. 1385 року в місті Крево, нині Білорусь, 33-річний великий князь литовський Ягайло, який називав себе «божою милістю великим князем литовським та володарем Русі». Підписав декрет, що, по суті, був шлюбним договором із представниками 12-річної польської королеви Ядвіги. В обмін на польський престол він погодився прийняти католицтво для себе і свого князівства та здійснити об'єднання земель королівства польського та великого князівства литовського. За рік потому Ягайла було короновано королем Польщі. А 1387 року об'єднані польсько литовські війська допомогли знову приєднати Галичину до Польського королівства. За переговорами в Крево відбудеться ще низка угод, які зміцнюватимуть зв'язки між двома державами та приведуть до Любленської унії 1569 що створило Річ Посполиту. Кордони між королівством та князівством у рамках нової федерації були змінені, і більшість українських територій відійшла у 1569 році до королівства, а у складі князівства залишилася тільки Білорусь. Отже, об'єднання Польщі та Литви означало поділ України та Білорусі – і в цьому сенсі навряд чи можна переоцінити значення Люблінської унії. Вона започаткує формування території сучасної України та її інтелектуальне привласнення місцевими елітами. Із точки зору руської еліти Великого князівства Литовського, унії з Польщею не принесли нічого, крім неприємностей. Принаймні, так здавалося спочатку. Безпосереднім наслідком Кревської унії була втрата впливу Русі на великого князя, який став католиком, створивши прецедент для своїх братів, деякі з яких залишалися православними. Надії православних ієрархів на встановлення візантійського, а не латинського християнства у литовському князівстві, останні язичницькі монархії Європи були зруйновані. Та справжній виклик політичному статусу Русі було кинуто 1413 року, коли Городельська унія, розглядувана у історіографії як династична, посилила Кревську унію – особисту унію між Польським королівством та Великим князівством литовським. Новий договір, укладений між Ягайлом, тепер королем Польщі, та його кузеном – Вітовтом або ж Вітаутасом, великим князем литовським, поширював багато прав та привілеїв, що ними користувалася польська знать, включно з правом безумовного володіння землею на литовському шляху. Близько 50 польських шляхецьких родів запропонували використовувати їхні герби такій самій кількості сімей із Великого князівства. Але тут і крилася пастка. На весілля запрошувалися лише литовські католицькі родини. Нові права та привілеї не стосувалися православної еліти. Це був перший випадок дискримінації щодо еліти Русі на державному рівні. Відсутність доступу до нових привілеїв Таким чином означало для православних аристократів заборону обіймати високі посади у центральному апараті Великого князівства. Ситуація погіршувалася і тим, що Городельська унія відбулася безпосередньо після обмеження автономії Русі Вітовтом, який замінив князів Волині та правителів деяких інших земель на своїх ставлеників. Можливість висловити невдоволення наступом на їхній статус руські еліти отримали невдовзі після смерті Вітовта 1430-го. У дальшій боротьбі за литовський престол, що переросла у громадянську війну, руська шляхта, очолена волинськими боярами, підтримала власного кандидата князя Свидригайла. Його суперник, князь Сигізмунд, 1434 року завдав удар у відповідь, поширивши права та привілеї, гарантовані Городельською унією на прославлену еліту Великого князівства, повернувши хід війни на свою користь. Незважаючи на те, що князі та шляхта Волинської та Київської земель підозріло поставилися до намірів Сигізмунда, Їхня підтримка Свидригайла послабшила, що дало змогу встановити відносний мир у князівстві. Усунувши релігійну причину невдоволення руських еліт, литовський двір отримав більше можливостей для маневру у майбутніх зусиллях з обмеження автономії руських земель та князівств. 1470 року великий князь литовський та король польський Казимир IV ліквідував останній залишок княжої доби – київське князівство. За 10 років потому київські князі змовилися вбити Казимира та поставити на його місце одного зі своїх кандидатів, але їхній задум провалився, що призвело до арешту ватажків змови та змусило решту заколотників утекти за межі князівства. З їхнім від'їздом було покладено край надіям на відновлення способу життя, пов'язаного із княжою традицією Київської Росії. На зламі 15-16 століть не лише на політичній карті України, а й у її інституційному, соціальному та культурному ландшафті Мало що нагадувало про часи двохсотлітньої давнини, коли Галицько-Волинська держава прагнула скинути монгольський сюзеренітет і стати повністю незалежним гравцем у регіоні. Хоча руське право та мова ще залишалися добре вкоріненими, вони почали втрачати колишнє домінування. Ці невіддільні частини руської культури мали тепер Конкурувати з латинськими впливами та польською мовою, яка посіла почесне місце у Великому князівстві Литовському після Кревської унії. По всій Європі 16 століття ознаменувалися зміцненням королівської влади, централізацією держав та уніфікацією соціальних і культурних практик. Іншою стороною медалі було дедалі більше зростання аристократичної опозиції щодо сильної королівської влади, яка у випадку Польщі та Литви походила з аристократичних родів Великого князівства. У багатьох із них глибоко вкоренилася княжа традиція Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Але всередині 16 століття опозиційні настрої литовської руської еліти щодо зростання королівської влади послабилися через збільшення зовнішньої загрози князівству, яку воно могло пережити лише з допомогою Польщі. Ця загроза походила зі Сходу, де протягом 15 століття зростала нова міжнародна потуга – Велике князівство Московське. 1476-го великий князь Іван III, який першим назвав себе царем, проголосив незалежність своєї держави від Орди і відмовився сплачувати Данину ханам. Він також розпочав кампанію зі збирання руських земель, взявши Новгород та Твер і почавши претендувати на інші руські землі, що колись входили до складу монгольської держави, зокрема і території сучасної України. В останнє десятиліття XV століття новостворене Московське царство та Велике князівство Литовське почали тривалий конфлікт за спадщину Київської Русі. Москов'я перейшла в наступ і на початку 16 століття великі князі змушені були визнати зверхність царя на двома колишніми територіями – Смоленщиною та Чернігівщиною. Це був перший випадок, коли Московське царство поширило владу на частину території нинішньої України. Просування Московської держави на Захід, зупинене литовськими князями на початку 16 століття, відновилося в його другій половині. 1558 року Іван Грозний, рішучий та харизматичний, але водночас ексцентричний, жорстокий, а отже самовбивчий цар, напав на Лівонію – державу, що межувала з великим князівством і включала нинішню Латвію та Естонію, розпочавши Лівонську війну 1558-1583 роки яка тривала чверть століття і втягнула Швецію, Данію, Литву і зрештою Польщу. 1563 року московські війська перетнули кордон князівства, захопивши Полоцьк і здійснивши рейди на Вітєбськ, Шклов та Оршу. Усі у сучасній Білорусі. Ця поразка мобілізувала підтримку Польсько-Литовського Союзу серед литовської знаті. У грудні 1568-го Сигізмунд Август, який був і королем Польщі, і великим князем Литви, призначив два сейми у місті Люблин – один для королівства, другий для великого князівства, у надії, що їхні представники вироблять умови для нової унії. Переговори почалися на позитивній ноті. І обидві сторони домовилися про спільне обрання короля загальним сеймом і широку автономію Великого князівства в межах спільної держави. Але литовські князі не захотіли повертати королівські землі, які перебували в їхньому володінні, що було головною вимогою польської шляхти. Литовські делегати спакували речі, зібрали знатні почти і поїхали. Цей від'їзд викликав зворотний удар. Несподівано для литовців польський сейм з благословення короля став видавати декрети про передавання однієї провінції князівства за іншою під юрисдикцію Польщі. Литовські князі, які побоювалися втратити провінцію через наступ московського війська, тепер втрачали її через мирну агресію Польщі – Прагнучи зупинити це недружнє поглинання з боку потужного польського партнера, литовці повернулися до Любліна, щоб підписати угоду, продиктовану польськими делегатами. Вони прибули занадто пізно. У березні 1569-го підляське воєводство на українсько-білорусько-польському етнічному кордоні відійшло до Польщі. У травні настала черга Волині, а 6 червня, за день до відновлення польсько-литовських переговорів, Польщі були передані Київська та Подільська земля. Литовські аристократи могли тільки прийняти нову реальність. Їм загрожували більші втрати, якби вони продовжували чинити опір унії. На картині «Люблінська унія» Відомий польський художник 19 століття Ян Матейко зобразив головного супротивника унії Миколая Радзевіла на колінах, але з оголеним мечем перед королем. Люблінська унія створила нову польсько-литовську державу з єдиним правителем, який обирався шляхтою всього королівства та єдиним сеймом. Це поширило свободи польської шляхти на знать Великого князівства Литовського, яке зберігало власний державний апарат, судову систему та армію. Нова держава, названа Річчю Посполитою, була квазі-федерацією, де домінувало географічно розширене та політично зміцнене польське королівство – Воно включило до свого складу українські воєводства не окремою групою, а один за одним, без жодних спільних умов чи гарантій, окрім тих, що стосувалися використання руської мови в судах та адміністрації і захисту прав православної церкви. На Люблінському сеймі місцева аристократія, князі та бояри – той самий прошарок, який виступав проти унії у Литві, представляла українські землі. Та на відміну від литовської знаті, українські делегати виступили за приєднання до королівства, водночас просячи про гарантії щодо свого законодавства мови та релігії. Чому українські ріти, зокрема князівські роди, погоджувалися на таку угоду? Чи питання набуває особливого значення, ураховуючи, що новий кордон між Польщею та Литвою пізніше стане основою адміністративних поділів, які з часом визначать сучасний кордон між Україною та Білоруссю? Чи приєдналися українські провінції Великого князівства до Польщі через те, що їхня самобутність та спосіб життя відрізнялися від білоруських – що то був випадково встановлений Люблінський кордон, який розрізнив ці два східнослов'янські народи. Немає жодних ознак того, що у середині 17 століття українці та білоруси на Люблінському кордоні говорили різними мовами. Сьогодні на українсько-білоруському прикордонні говорять перехідними українсько-білоруськими діалектами якими, можливо, розмовляли у XVI столітті, через що майже нереально провести чітку розмежовувальну лінію, яка базуватиметься виключно на лінгвістичних критеріях. Однак очевидно, що Люблінський кордон, створений на основі меж історичних земель Русі, посилив відмінності, які довго формувалися на південь та північ від прип'ятських болід. Історично склалося так, що Київська земля і Галицько Волинське князівство помітно відрізнялися від білоруських земель на півночі, із X до XIV століття вони були основними районами існування незалежних або напівнезалежних князівств. У 15-16 століттях розташування українських земель на периферії Великого князівства Литовського та виклики, з якими вони стикалися на відкритому степовому прикордонні, збільшили наявні відмінності від решти литовського світу. На відміну від литовської аристократії, українські еліти вбачали мало користі в існуванні де-факто незалежного великого князівства, що було погано підготовлене до протистояння з кримськими та ногайськими татарами. Польське королівство могло допомогти Литві у війні із Московією та навряд чи було здатне надати підтримку українцям у їхній нескінченій війні з татарами, що вирізнялося слабкою інтенсивністю. Включення прикордонних провінцій до складу королівства могло викликати інше ставлення влади до долі цих провінцій. Так чи інакше, українські князі підтримали входження їхніх земель до складу Польщі. У нас немає жодних підстав стверджувати, що вони коли-небудь про це шкодували. Волинські княжі роди не лише отримали володіння, а й стрімко наростили їх за часів польського панування. Костянтин Острозький, безперечно найвпливовіший із місцевих князів, вирішив долю унії, підтримавши короля. Він зберіг старі посади Володимирського старости та Київського воєводи. Також він збільшив площу землеволодінь. На кінець XVI століття Острозький здобув величезну особисту імперію, що включала 40 замків, одну тисячу міст і 13 тисяч сіл, що перебували у власності князя. На початку XVII століття його син Януш матиме у приватній скарбниці достатньо золота, срібла та монет, щоб покрити два річні бюджети усієї Речі Посполитою. Острозький самотужки міг зібрати армію із 20 тисяч піхотинців та кіннотників у десятеро більше за королівське військо у прикордонних районах. У різні часи кар'єри Острозький був претендентом і на польські, і на московські престоли. Дрібніша шляхта не могла кинути виклик цьому потужному магнатові, від якого залежала економічно та політично. Тож Острозький і далі контролював широку мережу шляхтичів клієнтів, які виконували його накази у місцевих сеймах та сеймі Речі Посполитої. Не тільки місцева шляхта, а й король і Сейм не наважувалися кинути виклик авторитету цього некоронованого короля Русі. Сейм забороняв князям виставляти власні армії у воєнний час, але через постійну небезпеку татарських набігів на степовому кордоні регулярна армія держави не могла обійтися без військової потуги князів. Острозькі були найголовнішими з українських князів, які збільшили свій вплив після Люблінської унії, але вони були не єдині. Іншим дуже впливовим князівським родом Волині були Вишневецькі. Князі Вишневецькі поширили володіння на Волині, де вони були незначні порівняно із Острозькими на землі Наддніпрянщини. Ці землі були або не заселені, або залишені мешканцями під час монгольського панування, а тепер стали відкриті для нападів ногайців та кримських татар. Сім'я Вишневецьких збільшувала володіння в степових землях, засновуючи нові поселення, утворюючи міста та фундуючи монастирі. Невдовзі за розмірами володінь у Лівобережній Україні Вишневецькі вже могли змагатися із Острозькими. Ці дві княжі-родини були найбільшими землевласниками в Україні. Зміни, що відбулися в регіоні у період після Люблінської унії, сприяли зусиллям волинських князів, які були головними рушіями колонізації стипових земель. Створення польською короною, так би мовити, «кварцяного», Невеликого, але постійного мобільного війська, що фінансувалося із четвертої частини королівських прибутків – доменів, допомагало відбивати татарські набіги та сприяло подальшому заселенню степу. Ще одним важливим стимулом для колонізації степових околиць стало їхнє включення у торгівлю з Балтійським регіоном. Зі зростанням попиту на зерно на європейському ринку Україна стала заробляти майбутню репутацію житниці Європи. У перші з часів Геродота українське зерно з'явилося на іноземних ринках. Селяни масово тікали до Надніпрянщини від кріпацтва, що посилювалося в землях ближчих до урядових центрів. Вони мігрували до степових околиць України, де князі та шляхта засновували вільні від податків поселення, дозволяючи новоприбулим не відпрацьовувати панщину або не платити грошові повинності протягом певного періоду. В обмін на це переселенці мали силитися та обробляти землю. Міграція на Схід створювала нові економічні та культурні можливості – серед тих, хто відгукувався на них, були єврейські громади. Про їхнє існування в Україні відомо із княжих часів. Але саме 16 століття стало періодом стрімкого підйому економічного та культурного життя єврейських громад. За деякими оцінками, від середини XVI до середини XVII століття Кількість євреїв в Україні збільшилася у 10 разів – приблизно з 4 тисяч до більш ніж 50 тисяч. Вони утворювали нові громади, будували синагоги і відкривали школи. Однак ці успіхи мали зворотній бік, бо євреї опинилися між двома групами із протилежними інтересами – селянами та землевласниками. Спочатку обидві групи належали до православних – Проте на середину XVII століття багато князів прийняли католицьку віру. Тож євреї виявилися затиснутими між обуреними православними кріпаками та жадібними до грошей католицькими панами. Це соціально-культурне протистояння стало бомбою сповільненої дії. Усупереч очікуванням короля Сигізмунда Августа, Люблінська унія не приборкала опозиційну аристократію, радше навпаки, вона тільки підвищила становище Остроського та інших українських князів. Але їхні біографії – це не лише накопичення статків та привласнення земель. У перші з часів падіння Галицько-Волинського князівства князі почали долучатися до культурних та освітніх проєктів. Це культурне пробудження відбулося по обидва боки нового польсько-литовського кордону і було безпосередньо пов'язане із релігійними конфліктами того часу. У Великому князівстві Литовському сім'я Радзевілів – показала приклад успішного використання зв'язків між політикою, релігією та культурою. Головний супротивник Люблинської унії Миколай Радзивіл-Червоний став лідером польського та литовського кальвінізму і засновником школи для кальвіністської молоді. Його двоюрідний брат Миколай Радзивіл-Чорний – профінансував друк першого повного перекладу Біблії польською мовою, виданого в Бресті, місті на білорусько-українському етнічному кордоні. У 1570-ті роки Костянтин Острозький розпочав власний видавничий проект у волинському місті Острог. Там він зібрав команду вчених, які порівняли грецький і церковнослов'янські тексти Біблії, та внесли зміни до церковнослов'янського перекладу. Острозький опублікував найавторитетніший текст письма з будь-коли створених православними книжниками. Проект мав справді міжнародний масштаб, до нього були залучені фахівці не лише з Польщі та Литви, а й з Греції, а примірники Біблії, що з ними вони працювали, походили з таких різних місць, як Рим та Москва. Острозьку біблію було видано 1581-го, накладом близько 1500 примірників. Приблизно 400 з них дійшло до нашого часу, і один із них можуть побачити відвідувачі бібліотеки Гарвардського університету. Публікація церковнослов'янського перекладу Біблії в Острозі ще до того, як такий текст з'явився у Константинополі, продемонструвала зростання ролі України у православному світі. Острозький не зупинився на виданні Біблії. Він не лише продовжив свою видавничу програму як церковнослов'янською, так і руською мовою, що була більше доступною для загалу, а й заснував школу для православної молоді, доволі схожу на ту, яку Радзивіл створив для кальвіністів, що розширило діяльність академічних кіл, згуртованих навколо князя. Але і цим амбіції Остроського не обмежувалися. Є явні ознаки того, що він розмірковував над питанням переміщення патріаршого престолу із Константинополя до Острога. Цей задум так і не було втілено у життя, але наприкінці 16 століття Острог став, мабуть, найважливішим центром православної освіти у світі. Острозький, некоронований король Русі, прагнув історичного та релігійного обґрунтування ролі, яку він насправді і відігравав у регіоні. Вступні тексти до Острозької Біблії та твори авторів Зібраних князем зображують його продовжувачем релігійної та освітньої справи початої на Русі князями Володимиром Великим та Ярославом Мудрим. Адже Володимир свій народ хрещенням просвітив, а Костянтин Острозький богорозумними писаннями освітив, писав один із редакторів Біблії. І далі продовжував. Ярослав церковними будовами Київ та Чернігів прикрасив, а Костянтин – єдину соборну церкву, писанням прославив. Герасим Смотрицький, відомий богослов і найпевніше автор віршів, наведених вище, походив із Польської Русі, тобто Галичини та Східного Поділля. Там українські шляхтичі і городяни скористалися плодами освіти польського ренесансу раніше, ніж їхні земляки у Великому князівстві Литовському. Команда фахівців, зібрана на підтримку Острозьким, була інтернаціональною, і деякі з її найвідоміших учасників мали польське походження. Пани геристи Острозького, які походили з польської шляхти, Мало цікавилися його внескому розвиток православ'я, але робили все можливе, щоб створити для князя вірчі грамоти напівнезалежного правителя. Якщо православні інтелектуали пов'язували Острозького із Володимиром та Ярославом, то польські панегіристи встановлювали його походження від Данила Галицького, найвідомішого правителя його рідної Волині. Поляки, які служили острозькому, а також князям Заславським, що були пов'язані з острозьким шлюбними узами, витворили для своїх патронів новий історичний та політичний простір, не наявними межами православної церкви або руських, тобто українських та білоруських, земель, тепер поділеного навпіл Великого князівства Литовського, цим новим. Простором була Польська Русь, тобто українські землі, збільшеного за їхній рахунок Польського королівства. Накладаючи на стару мапу православної Русі кордони, встановлені Люблінською унією, ці панегеристи створили історичну та політичну реальність, яка пізніше забезпечить географічні обриси для формування сучасної української нації. Окрім сфери мистецтва та літератури, результати Люблінської унії позначилися і на картографії. На карті 1590-х років, виданім Томашем Маковським, показано новий кордон між Польською та Литовською Руссю, або у сучасних умовах між Україною та Білоруссю. Під заголовком Велике князівство Литовське та суміжні території Мапа Маковського включала українські землі і додаток із зображенням Дніпра. Уперше на мапах з'явилося слово «Україна». Учені вважають, що матеріал для української частини мапи надав Костянтин Острозький. Імовірно, термін «Україна» потрапив на карту Маковського також завдяки князю або його оточенню. Це слово застосовували щодо території на правому березі Дніпра, від Києва на півночі до Канева на півдні. За Каневом, якщо вірити картографові, були дикі степи, позначені як пустельні рівнини на цьому боці Борисфена. Україна, отже, охоплювала чималу частину степового кордону регіону. Схоже, це була економічно квітуча область, усіяна численними замками та поселеннями, яких ще не було на ранніх картах. Альтернативною і головною назвою регіону, використаною на такій самій мапі, була Зовнішня Волинь, що підкреслювала зв'язок між Новою Україною та Старою Волинню – Батьківщиною Острозьких. Люблінська унія створила новий політичний простір для опанування та військового, економічного та соціального освоєння з боку православних княжих еліт, які замість того, щоб втратити престиж і владу внаслідок унії, насправді підвищили її. Коли освічені люди, які були на службі у князів, почали наповнювати цей простір з містом, пов'язаним із політичними та культурними амбіціями своїх господарів, вони шукали паралелі та прецеденти в історії – діяльність Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Данила Галицького. Незважаючи на увагу до минулого, вони справді створили дещо нове. Цим винаходом, зрештою, стане «Україна» – термін, що вперше виник у києво-руські часи, але відновився в регіоні під час відродження київської влади у 16 столітті. Цій назві і новому простору, створеному Люблінською унією, знадобиться час та нова суспільна верства, щоб стати одним цілим та поширити термін «Україна» на землі далеко за правим берегом Дніпра. Розділ 8. Козаки. Протягом 15 та XVI століть українські степи пережили велику політичну, економічну та культурну трансформацію. У перші з часів Київської Русі кордон заселеної території перестав відступати в бік Прип'ятських боліт та Карпат і почав просуватися на схід та південь. Лінгвістичні дослідження показують, що два основні українські наріччя – північне та південно-західне – почали рухатися на зустріч із півночі і заходу, пересуваючись на схід та південь і утворюючи третє наріччя, що тепер охоплює українську територію від Житомира та Києва на північному заході до Запоріжжя, Луганська та Донецька – на Сході і розширюються на Південний Схід, аж до Краснодарського та Ставропольського країв у сучасній Росії. Це змішування діалектів відображувало загальний рух населення. Витоки цих глибинних змін лежали у самому степу. Боротьба, що почалася всередині 14 століття в Золотій Орді, відомі також як «Кипчацьке ханство», призвела до її розпаду у XV столітті. Кримське, Казанське та Астраханське ханства стали наступниками Золотої Орди, адже жодне з них не змогло її об'єднати і кожне з часом втратило незалежність. Крим став незалежним від Золотої Орди у 1449-му під керівництвом нащадка Чингісхана Хаджі Дивлет Гірея, Заснована ним династія гіреїв проіснує до XVIII століття, але його держава майже відразу втратила незалежність. До 1478-го ханство стало васалом Османської імперії, величезної мусульманської держави, у якій політично переважали тюрки і яка замінила Візантію як панівну силу у Східному Середземномор'ї та у Причорномор'ї – Протягом 14-15 століть османи, що 1453 зробили Стамбул, колишній Константинополь, своєю столицею, отримали прямий контроль над південним узбережжям Криму, заснувавши головний центр у портовому місті Кафа, сучасна Феодосія. Гіреї контролювали Кримські степи на північ від Гір та кочові племена Південної України з Ногайською Ордою, що стала найпотужнішим із цих племен у 16 столітті. Увагу османів до регіону привернули проблеми безпеки та комерційні інтереси. Особливо вони були зацікавлені у рабах. Работоргівля завжди була важливою в економіці регіону, але тепер стала домінувати – Османська імперія, чиї ісламські закони давали змогу поневолювати лише немусульман і заохочували звільнення рабів, постійно потребувала безкоштовної робочої сили. Ногайці та кримські татари реагували на цей попит, поширюючи набіги у пошуках рабів на північ від понтійських степів і часто заходячи глибоко в українські землі або в південну частину московської держави. Работоргівля була додатковим заробітком, основний прибуток ногайців отримували від тваринництва, а кримські татари також від осілого сільського господарства. Погані врожаї зазвичай означали збільшення набігів на північ та кількість рабів, яких доправляли до Криму. Усі п'ять маршрутів, якими татари нападали на поселення, проходили територією України. Два з них на схід від Дністра вели до Західного Поділля, а звідти – до Галичини. Два по інший бік Південного Бугу – до Західного Поділля та Волині, а потім знову до Галичини. Останні проходив регіоном, що пізніше стане Слобідською Україною – в районі Харкова до Південної та Центральної Росії. Якщо попит на зернові спричинив включення українських земель до балтійської торгівлі, то їхні зв'язки із середземноморським світом здебільшого були пов'язані із татарськими рейдами за рабами. Українці, які становили абсолютно більшість населення прикордонних степів на північ від Чорного моря і переселялися до степів для вирощування зерна, стали головними мішенями та жертвами ранньомодернової економіки Османської імперії, що залежала від работоргівлі. Етнічні росіяни, які жили на північний схід від Криму, були на другому місці. Михалон Михайло Литвин, литовський дипломат і автор історичних нотаток середини 16 століття, який відвідав Крим, описував масштаби работоргівлі цитатою зі своєї розмови із місцевим євреєм, який бачив, що туди постійно завозиться велика кількість наших полонених людей – Спитаючи, наші землі ще так само повні людей, і звідки тут така велика кількість смертних. За різними оцінками, кількість українців та росіян, які потрапили на невільницькі ринки Криму у 16 XVI та 17 століттях коливається від півтора до трьох мільйонів осіб. Діти та підлітки цінувалися найбільше. Доля рабів різнилися. Більшість чоловіків опинилися на турецьких галерах або гарували на полях, тоді як багато жінок працювали прислугою. Декому щастило, якщо можна так сказати. Талановиті молоді люди робили кар'єру в османських адміністраціях, але більшість із них була євнухами. Деякі жінки потрапляли до гаремів, султанів або ж високопоставлених османських урядовців. Українська дівчина, що ввійшла в історію під ім'ям Роксолана, стала дружиною одного із наймогутніших турецьких султанів, Сулеймана Пишного, який правив у 1520-1566 роках. Її син став султаном Селімом II. Під ім'ям Гюрем Султан Роксолана спонсорувала мусульманську благодійність та фінансувала будівництво деяких найкращих зразків османської архітектури. Серед них Хасикі Гюрем Султан Хамамі, громадські лазні неподалік від Айя-Софія в Стамбулі. Спроектовані одним із найкращих османських архітекторів Мімаром Сінаном, Протягом останніх 200 років Роксолана була головною героїною романів та низки телесеріалів в Україні та Туреччині. Звичайно, її життя та кар'єра були винятком, а не правилом. Татарські набіги і работоргівля залишили глибокі шрами в історичній пам'яті українців. Доля рабів була темою численних дум. Українських епічних пісень, у яких оплакували долю полонених, описували їхні спроби втекти з кримської неволі і оспівували людей, які рятували та визволяли рабів. Ці народні герої були відомі як козаки. Вони билися з татарами, організовували морські походи проти турків і час від часу визволяли рабів. Ким були козаки – Відповідь залежить від пріоритету, який ми маємо на увазі. Достеменно відомо, що першими козаками були тюрко-кочовики. Слово «козак» має тюрське походження і залежно від контексту могло стосуватися вартового, вільної людини або розбійника. Перші козаки поєднували в собі всі ці риси – вони утворювали невеликі групи і жили в степах за межами населених пунктів і таборів. Живучи за рахунок степу, козаки займалися рибальством, мисливством та розбоєм. Степ перетинало багато торгових шляхів і перші козаки нападали на купців, які зважувалися їхати без надійної охорони. Перша звістка про існування в степу козаків, які походять не зі сходу чи півдня, а з півночі, заселених земель Великого князівства Литовського, стосуються саме одного з таких нападів на купців. 1492 року, коли Христофор Колумб висадився на одному із островів Карибського моря і назвав його Сан-Сальвадор, а король Фердинанд та королева Ізабелла підписали указ про вигнання євреїв із Іспанії – Козаки вперше з'явилися на міжнародній арені. Згідно зі скаргою, відправленою цього року кримським ханом до великого князя Литовського Олександра, його піддані з Києва та Черкас захопили та пограбували татарський корабель, що, схоже, перебував у понизі Дніпра. Князь ніколи не піддавав сумніву, що це могли бути його люди – або що вони, можливо, займаються розбоєм у степах. Він наказав прикордонним або ж українним урядовцям провести розслідування щодо козаків, які могли брати участь у цьому набігу. Також він велів стратити винних, а їхнє майно, у якому, ймовірно, були і вкрадені товари, віддати представникам хана. Якщо наказ Олександра і був виконаний – він не мав тривалого ефекту. Наступного року кримський хан звинуватив козаків із Черкас у нападі на московського посла. 1499 року козаки були помічені у гирлі Дніпра, де спустошували околиці татарської фортеці Очакова. Щоб припинити козацькі походи до Чорного моря вниз-под Дніпру, хан планував заблокувати річку ланцюгами в районі Очакова. Здається, цей план так і не був втілений або не мав жодного впливу на діяльність козаків. Від скарг хана до великого князя також було мало користі. Намагаючись припинити козацькі набіги, литовські прикордонні старости – Водночас використовували козаків для захисту кордонів від татар. У 1553-го Великий князь відправив черкаського та канівського старосту Дмитра Вишневецького за дніпровські пороги для будівництва невеликої фортеці, що мала б зупинити козацькі походи вниз по Дніпру. Вишневецький використав для цього завдання підлеглих йому козаків. Не дивно, що кримський хан побачив у козацькій фортеці на острові Мала Хортиця зазіхання на його володіння і за чотири роки відправив військо, щоб вигнати Вишневецького з його січі. У народній традиції Вишневецький запам'ятався як перший козацький гетьман – титул, який польська армія надавала верховним командувачам, а також як безстрашний боєць проти татар і турків. На середину XVI століття землі на південь від Києва були вже заповнені козацькими поселеннями. Далі цитата. «А київська земля щаслива, процвітаюча і багата населенням, бо на берегах Борисфена та інших річок, що впадають у нього, багато густонаселених міст і сіл», – пише Михалон Литвин. Він також пояснює походження поселенців – Деякі ховаються від батьківської влади, або від неволі, або від служби, або від покарання за злочини, або від боргів, чи ще чогось іншого. Інших приваблює до цього краю багата дичина та родючі місця. І спробувавши щастя в цих фортецях, вони ніколи звідти не повертаються. Судячи з опису Михалона, Козаки доповнювали доходи від полювання та риболовлі елементарним розбоєм. Він писав, що в деяких брудних та бідних козацьких хатах було повно дорогих шовків, коштовного каміння, соболів та іншого хутра і прянощів. Там він знаходив шовк дешевший, ніж у вільні, і перець, дешевший за сіль. Купці перевозили степами ці ласощі та предмети розкоші з Османської імперії до Московського царства або Королівства Польського. Хоча перші козаки були міськими мешканцями і жили вздовж Прип'яті та Дніпра, на кінець XVI століття їхні лави збільшувалися за рахунок місцевих селян. Цей наплив поклав край політичній, етнічній та релігійній невизначеності козаків. Європейські автори тих часів гадали, чи були вони кримськими татарами, чи ногайцями, чи українськими підданими князів і королів, чи сумішю усіх народів та релігій. Абсолютно більшість козаків тепер становили українці, які прибули з величезних маєтків, або латифуній, магнатів і шляхти, щоб уникнути того, що історики називають другим виданням «Кріпацтва». Як уже зазначалося у попередньому розділі, магнати і шляхта намагалися залучити нових поселенців для новопридбаних володінь на українському прикордонні, що були небезпечні для життя через постійну загрозу татарських нападів, обіцяючи їм звільнення від податків на певний період часу. Щойно цей період завершувався, багато селян рухалися далі – у небезпечний степ, щоб уникнути оподаткування. Чимало з них приєднувалися до козаків і радикалізували їхню суспільну політику під час повстань. Заселення України з типових околиць уздовж середнього Дніпра, зображених на карті Томаша Маковського, про яку йшлося в попередньому розділі, було спільним проєктом волинських князів і дніпровських козаків. 1559 року Костянтин Острозький став київським воєводою, де-факто віце-королем величезних територій Наддніпрянської України. Його юрисдикція поширювалася на Київ і Черкаси, а до підопічних належали і козаки, які одночасно і сприяли, і перешкоджали подальшому заселенню степів зі своїми походами – з погляду одних – визвольними, з погляду інших – розбійницькими, проти татар і турків. Острозький ініціював перші спроби залучення козаків на військову службу. Не стільки для використання їх як бойової сили, скільки для того, щоб прибрати їх із земель, за порогами і встановити бодай якийсь контроль над цією непокірною рбою. Лівонська війна збільшила попит на воїнів, на кордоні із Московією, тож у 1570-ті було сформовано кілька козацьких підрозділів, один із яких налічував аж 500 вояків. Реорганізація козаків з ополчення на службі у прикордонних урядовців у військові з'єднання під командуванням армійських офіцерів відкрила нову еру в історії козацтва. До вжитку увійшов термін Реєстрові козаки. Козаки, яких брали на військову службу і таким чином заносили до реєстру, були звільнені від сплати податків та не підлягали юрисдикції місцевої влади. Також вони отримували платню. Звичайно, від охочих потрапити до реєстру не було відбою, але польська корона набирала на службу лише обмежену кількість, а їхні пільги діяли тільки на період активної служби так само лише за цей період сплачувалися й кошти. Але ті, хто не був включений до реєстру на початку або виключений з нього після військової кампанії, відмовлялися зрікатися свого статусу, що породжувало численні суперечки між козаками та прикордонними урядовцями. Створення реєстру розв'язало для уряду лише одну проблему, натомість породивши – іншу. 1590 року польсько литовський Сейм постановив створити військо із тисячі реєстрових козаків для захисту прикордонних областей України від татар і нереєстрових козаків. Хоча король видав необхідну постанову, з цього мало що вийшло. До 1591-го Україну охопило перше козацьке повстання – Козаки, які до цього спустошували турецькі володіння, Кримське ханство та Молдавію, залежно від Османської імперії, спрямували енергію всередину країни. Вони повстали не проти держави, а проти, так би мовити, хрещених батьків, волинських князів, зокрема Януша Острозького та його батька Костянтина. Януш був старостою Білої церкви замку на південь від Києва, у той час як Костянтин наглядав за діяльністю сина. Батько та син острозькі повністю контролювали регіон. Ніхто з місцевої знаті не смів кинути виклик могутнім князям, які займалися розширенням володінь за рахунок земель, захоплених у дрібної шляхти. Ніхто, крім козаків. Один із тих дрібних шляхтичів, хто став жертвою Острозьких, Криштоф Косинський виявився також і козацьким отаманом. Коли Остроський захопив землю Косинського, подаровану йому королем, ображений шляхтич не став марнувати час на даремні скарги до короля, а напав на замок Білої церкви, де була штаб-квартира молодого Остроського. Приватна армія, зібрана Остроським та іншим вихідцем із Волині Олександром Вишневецьким, Зрештою завдала йому поразки. Князям вдалося придушити повстання, не звертаючись по допомогу до королівської влади. За іронією долі, хрещені батьки козаків покарали своїх неслухняних дітей за допомогою інших козаків, які перебували в них на службі. Більш відомим серед цих лояльних князям козацьких отаманів – був Северин або Семерій Наливайко. Він очолив козаків Острозького в бою проти війська Косинського, а потім зібрав розсіяних козаків у степах Поділля і повів їх якнайдалі від володінь Острозьких. Однак існувала межа, до якої Острозькі могли контролювати козацькі заколоти або маніпулювати ними. Козаки обирали власного командувача, із яким йшли у бій, але щойно похід закінчувався, були вільні вигнати його або стратити, якщо він діяв проти їхніх інтересів. Крім того, були розбіжності всередині самого козацтва. Реєстрових козаків набирали із класу козаків-землевласників, які жили в містах та поселеннях між Києвом та Черкасами. Вони мали можливість отримати спеціальні права, пов'язані із королівською службою. Але існувала і інша група – запорізькі козаки. Вони мали власне укріплене поселення – Січ, за назвою захисного дерев'яного частоколу з січеного дерева. Вона була на островах за порогами. Вони були поза досяжністю королівських урядників – Створювали постійні проблеми із кримськими татарами, а у буремні часи до них, мов до Магніту, тягнулися невдоволені мешканці міст і сіл, які тікали до степу. Наливайко, що за наказом Острозького впорався з козацьким бунтом, осередком якого були селяни-втікачі, незабаром опинився в непростому альянсі з непокірними запоріжцями. На 1596 він уже не був на службі у Остроського, а діяв на власний розсуд, очоливши повстання більше, ніж те, що підняв Косинський. Початок 1590-х був позначений кількарічними неврожаями, що призвели до голоду. Загроза голодної смерті виштовхнула багатьох селян зі шляхецьких маєтків до козацьких лав. Цього разу для придушення повстання виявилося недостатньо князівських дружин. Було викликано королівську армію. У травні 1596 польське військо оточило козацький табір на Лівому березі Дніпра. Старі або городові козаки повстали проти нових або січових і видали наливайка полякам в обмін на амністію. Колишній князівський слуга, який став козацьким ватажком, був страчений у Варшаві і перетворився на мученика за козацькі свободи та православну віру в очах козацьких літописців і поетів епохи романтизму – зокрема і російського поета Кіндрата Рилеєва, страченого у 1825-му за повстання проти царської влади. Наприкінці XVI століття козаки війшли до зовнішньополітичних розрахунків не лише Речі Посполитої та Османської імперії, а й правителів Центральної та Східної Європи. 1594-го запорізьких козаків відвідав Ерік Лясота, посол імператора Священної Римської імперії Рудольфа II, який запропонував їм виступити на боці свого господаря у війні проти турків. За три роки після цього зі схожою місією до запорожців завітав Александро Комуелло, представник Папи Римського. Із цих місій мало що вийшло, окрім листів Комуело та щоденника Лясоти, які описували демократичні порядки, що панували на Січі та збагатили наші знання про ранню історію козацтва. Але козаки, яких уже знали у Відні та Римі, невдовзі звертають на себе увагу у Парижі та Лондоні і становитимуть серйозну загрозу для Москви. Українські козаки, які почали міжнародну кар'єру у 1550-х роках на службі у московського царя Івана Грозного, зробили непроханий візит до Москви на початку 17 століття. Тоді в Москві був безлад та громадянська війна через політичну, економічну і династичну кризу, відому як Смутний час. Він почався на зламі 16-17 століть із низки руйнівних голодних років, спричинених тим, що нині називається «малим льодовиковим періодом». Періодом низьких температур, які тривали півтисячоліття, приблизно з 1350 до 1850 року, сягнувши мінімуму приблизно на початку XVII століття. Ця криза вразила Московію в найбільш невідповідний момент, коли помер останній представник династії Рюриковичів і низка аристократичних кланів заперечувала законність нових правителів, зокрема Бориса Гудунова. Династична криза завершилася у 1613-му, коли на Московський престол вибрали першого царя з династії Романових. Але ще до того, як кризу було врегульовано, низка кандидатів на трон, дехто з яких видавав себе за родичів Івана Грозного, намагалися спробувати щастя, відчиняючи двері для іноземної інтервенції. Під час цього тривалого між царів'я козаки підтримували двох самозванців, які прагнули Московського престолу – Дмитрія І та Дмитрія ІІ. Коли у 1610 році польний гетьман Коронний Станіслав Холкевський рушив на Москву, до його армії приєдналося до 10 тисяч козаків. Обрання на московський престол Михайла Романова не спинило участі козаків у московських справах. 1618-го до походу польської армії на Москву Приєдналося 20-тисячне -ти українське козацьке військо. Козаки допомогли завершити війну на вигідних для Польщі умовах. Однією з них було повернення чернігівської землі, втраченої Великим князівством Литовським на початку 16 століття. На середину XVI століття Чернігів стане важливою частиною козацького світу. Утім, як і завжди. Козаки одночасно і допомагали і перешкоджали польським королям у здійсненні їхньої зовнішньої політики у війні із московською державою. Річ Посполита так і не здобула від Османської імперії підтримки, на яку сподівалися почасти через козацькі морські походи проти турків. 1606 року, спустившись по Дніпру, та, увійшовши до Чорного моря на довгих човнах-чайках, козаки штурмували Варну, одну із найсильніших османських фортець на західному узбережжі Чорного моря. 1614 року вони пограбували Трапзон на південно-західному березі, а наступного року війшли до Стамбульської гавані «Золотий ріг» і спустошили передмістя майже як вікінги – за 750 років до того. Але якщо вікінги водночас торгували із Константинополем, то козацькі походи більше були схожі на напади піратів від Середземного до Карибського моря. Вони приходили грабувати, мститися і, як розповідають українські народні пісні, звільняти багато страждальних рабів. 1616-го козаки атакували Кафо, головний центр работоргівлі на Кримському узбережжі та звільнили всіх бранців. Султан, його двір та іноземні послі, які стали свідками того, як один за іншим відбуваються козацькі напади на могутню Османську імперію, були приголомшлені. Тепер християнські правителі могли серйозно сприймати нападників як потенційних союзників у боротьбі проти турків. Французький посол у Стамбулі Філіп де Арле, граф де Сезі, писав до короля Людовіка 13-го у серпні 1620-го. Щоразу, як козаки з'являються в цих місцях, вони захоплюють неймовірну здобич, незважаючи на слабкі сили і мають таку репутацію, що турецьких солдатів потрібно дручками виганяти на битву з ними на кількох галерах що їх великому сеньорові султану вдається вислати із великими труднощами. У той час, як граф де Сезі інформував короля про неспроможність Стамбула впоратися із морськими походами козаків, радники 16-річного султана Османа II розмірковували, як вести війну на два фронти проти поляків на суходолі та козаків на морі. Улітку 1620 року військо Османської імперії виступило у похід у напрямку річки Пруд проти Речі Посполитої, до військ якої входили приватні козацькі армії польських та українських магнатів. Кампанія здійснювалася під приводом покарання Речі Посполитої за неприборкання козацьких нападів на турків. Насправді ж, завдання було набагато ширшим. Османи намагалися захистити румунських та молдовських васалів від впливу польсько-литовської держави, що дедалі зростав. Польська армія, яка налічувала 10 тисяч вояків, і османські сили, що були за деякими оцінками удвічі більше, зіткнулися у вересні 1620 біля містечка Цецора на нинішньому молдовсько-румунському кордоні. Битва тривала протягом 20 днів і завершилася розгромом військ Речі Посполитої. Оскільки в державі більше не було боєздатної армії, двір та всю країну охопила паніка. Осі очікували, що турки продовжать свій похід на Польщу. І вони справді це зробили. Наступного року набагато більша османська армія, що налічувала 120 тисяч вояків, очолена самим султаном, рушила Молдовою, прямуючи до Речі Посполитою. На своєму шляху османи зустріли польсько литовське військо чисельністю близько 40 тисяч вояків, половину з яких становили козаки на чолі з Петром Конашевичем Сагайдачним, героєм походу козаків на Кафу та командувачем козацького війська в Московському поході, що відбувся за два роки по тому. Битва, що точилася на берегах Дністра, навколо обложеної турками Хотинської фортеці, тривала цілий місяць. Хотинська битва не принесла остаточної перемоги жодній зі сторін, але цей невизначений результат розглядався у Варшаві як тріумф королівства польського. Поляки зупинили величезне турецьке військо біля своїх кордонів та підписали мирний договір, що не передбачав жодних територіальних втрат. Усі розуміли, що без українських козаків цей результат був би майже неможливий. Уперше, причому на короткий час козаки стали улюбленцями всієї Речі Посполитої. Книжки, що з'являються невдовзі, будуть прославляти Петра Конашевича Сагайдачного, якому нині у Подільському районі Києва поставлено пам'ятник на початку вулиці, названої його ім'ям. Як одного із найвеличніших польських воїнів-лицарів. Військові досягнення козаків під Хотином дали їм змогу повторно висунути політичні та соціальні вимоги, до речі, Посполитої. Їхньою головною вимогою був шляхетський статус для козацьких старшин, якщо не для всієї армії. Коли 1622 року Петро Конашевич Сагайдачний помер у Києві від ран, отриманих під Хотином, Касіян Сакович, професор Київської братської школи, написав вірші на смерть козацького гетьмана, що невдовзі були видані друкарнею Києво-Печерського монастиря. У ній він прославляв козаків як спадкоємців київських князів, що штурмували Константинополь ще за часів Київської Русі. За Саковичем козаки билися за золоту вольність, яку заслужили. Кодове словосполучення, що позначало права та свободи, якими користувалися шляхтичі чи королівства. Далі цитата. Та не кожному може вона бути дана, тільки нам, що боронять вітчизну і пана. Мужньо рицар у війнах до неї простує, не грішми, але кров'ю свободу купує», – писав Сакович. Визнання козаків рицарями зробило б їх на один крок ближче до шляхти. Та козаки не досягли цієї соціальної вимоги. Їхня спроба взяти участь у сеймі 1632 року з метою обрання короля, це право належало тоді лише шляхті, наразилася на категоричну відмову. Влада придушила козацькі повстання у 1625 та у 1630 роках. Під Хотином вони мали 20 тисяч вояків, але тепер реєстр було обмежено до 6, а потім до 8 тисяч. Козаки повставали ще у 1637 і 1638 роках, проте знову зазнавали поразки від королівської армії. Вони стверджували, що борються не тільки за козацькі вольності, а й за православну віру – Хоча це і забезпечувало їм підтримку на початковому етапі, намагання уряду примиритися із православною церквою дедалі більше послаблювали зв'язки між козаками та церквою. Якщо 1630 року частина київського духовництва підтримувала козаків, то в 1637-38 роках їхні заклики не були почуті, тож вони почувалися зрадженими. У панегірниках, що видавалися у друкарні Києво-Печерського монастиря, більше не вихваляли козацьких гетьманів, а прославляли православних шляхтичів, які воювали проти них. Придушення козацьких повстань 1637-38 років підвело владу до спроби довгострокового врегулювання козацького питання. Модель врегулювання була відносно простою дарування козакам привілейованого легального статусу за умови їхньої інтеграції до правової та соціальної структури Речі Посполитої під керівництвом нових очільників, затверджених королем і довірених урядом. Козацька ординація 1638 пішла далі у задоволенні вимог козацької старшини, ніж будь-яке інше примирення. Згідно з нею, козацтво визнали окремим станом із власними правами та привілеями, зокрема і правом на передавання такого статусу та земельної власності нащадкам. Уряд ужив заходів щодо контролю нововизнаного стану, обмежуючи доступ до нього інших верст населення, особливо городян, з якими козаки жили пліч-опліч у містах степового прикордоння. Окрім цього, польська влада знизила кількість козаків у реєстрах до 6 тисяч і віддала їх під юрисдикцію коронного гетьмана – головнокомандувача польської армії. Козацький комісар та шість козацьких полковників призначалися з середовища польської шляхти. Найвищим званням, що його могли отримати козаки у своєму війську, було звання «сотника». Шість поляків мали почергово перебувати на варті на Запорізькій січі, в оплоті бунтівних козаків за порогами. Щоб зупинити морські походи козаків та поліпшити відносини із Османською імперією, польські урядовці відбудували фортецю Кодак перед Дніпровськими порогами, уперше споруджену у 1635 році, але згодом знищену козаками. Архітектором, якого відправили керувати відбудовою, був французький інженер Гійом Левасер де Боплан, що у 1639 році випустив першу мапу України – карту з типових околиць Речі Посполитої, куди включив Подільське, Брацлавське та Київське воєводства. Численні карти регіону, зроблені Бопланом, познайомили європейських картографів другої половини XVII століття зі степовою Україною, яка тепер із князівської водчини перетворилася на землю козаків. Залагодивши певною мірою справи з козаками, закривши Дніпро для морських походів та взявши під контроль Запорізьку Січ, Річ Посполита увійшла у десятиліття, що отримало назву «Золотого спокою». Цей час приніс із собою подальшу колонізацію степових країн та розширення землеволодінь магнатів і шляхти. Населення зростало, оскільки нові козаки, селяни та єврейські орендарі, які діяли як посередники, переїздили туди, щоб скористатися новими економічними можливостями. Як виявилося, це була тиша перед бурею, зароджувалося нове та ще більше козацьке повстання. Козаки пройшли довгий шлях – від маленьких груп рибалок і мисливців, які добували собі пожив в степах на південь від Києва, до поселенців на нових землях у степовому прикордонні. Від приватного полчення на службі у князів до мушкетерів, озброєних ушницями піхотинців, що воювали як самостійна сила – і викликали повагу іноземців, І нарешті від втікачів і шукачів пригод до членів згуртованого військового братства, які вважали себе окремим станом суспільства та вимагали від уряду не лише грошей, а й визнання їхнього шляхетного статусу. Польська держава могла здобути вигоду з військової потужності та економічного потенціалу козаків – лише задовольнивши їхні соціальні вимоги. Як неодноразово показують подальші події, це було нелегким завданням. Розділ 9. Східна реформація Одним із багатьох стереотипів щодо сучасної України є образ розколотої країни, поділеної на православний Схід та католицький Захід. Семюел Гантінгтон у бестселері «Зіткнення цивілізацій» наводить карту, де лінія між східною та західною цивілізаціями проходить просто через Україну. Вона залишає західні регіони країни, що включають Галичину та Волинь, із католицького боку, а решту регіонів – із православного. Проблеми із цією мапою починаються, щойно хтось намагається перевірити її і виявляє дуже мало римо-католіцизму у нібито католицькій частині країни. Волинь є переважно православним регіоном, а в Галичині хоч і багато католиків, та вони не становлять більшості християн. Навіть у цьому випадку їхні церкви та літургію складно відрізнити від православних. Бо більшість українських католиків поділяють православну обрядовість. Не варто занадто суворо ставитися до картографів. Провести прямий поділ у такій країні, як Україна, дуже складно, якщо взагалі можливо. Це справедливо щодо всіх культурних кордонів, але існування змішаної церкви, яка поєднує в собі елементи Східного та Західного християнства, ще більше ускладнює українську ситуацію. Цю церкву спочатку називали уніацькою, що відображало її сутність – об'єднання двох християнських відламів. Сьогодні вона відома як українська греко-католицька церква, Частина греко має на увазі візантійську обрядовість або просто як українська католицька церква. Безумовно, на сьогодні це найуспішніша інституційна спроба подолати одну із найдавніших схизм, розколів у християнському світі. Ця церква почала існування наприкінці XVI століття, у добу, коли відбувалися просування західних політичних, та релігійних моделей на Схід та їхня адаптація до традиційно православних територій. Але цей процес часто супроводжувався опором та дедалі більшим натиском з боку частини місцевих спільнот. Обидва прояви і опір з західним тенденціям, і їхня адаптація знайшли втілення і в українському католицизмі, і в українському православ'ї – що зазнало помітних трансформацій у першій половині XVII століття і відповідало на виклики з боку заходу. Про західний рух почався в руській православній церкві на початку 1590-х років, як реакція на кризу, що охопила Київську митрополію. Церква мала великі земельні володіння, і аристократи вважали церковну службу чудовою кар'єрою для своїх синів. Такі кандидати здебільшого мало цікавилися релігією, зате виявляли неабиякий інтерес до церковних багатств. Тому єпископи та архімандрити провідних монастирів часто отримували призначення від короля за допомогу світських благодійників церкви, навіть не приймаючи чернечого построгу. Священики, а часто і єпископи, мали лише початкову освіту. Навіть якщо вони і хотіли здобути більше знань, то просто не мали де це зробити. Тим часом кальвіністські і католицькі школи та колегіуми почали відчиняти двері для синів православної знаті. Особливо це стосувалося єзуїтських шкіл – Одна з них, що невдовзі стала академією, була заснована у Вільні біля Білоруського кордону, а інша – у місті Ярослав у Галичині. Ситуація в Київській митрополії мало відрізнялася від обстановки, що панувала в Європі перед реформацією та початком реформ католицької церкви. Вона була багато в чому стандартною, однак частина православної еліти стала сприймати її як кризову. Католицька церква Речі Посполитої була зайнята самооновленням за допомогою єзуїтських шкіл та колегіумів, що становили загрозу для ще нереформованого православ'я. Видавнича та просвітницька діяльність кіл, що зрупувалися навколо князя Костянтина Острозького, була першою реакцією на цей виклик. Не менш стурбовані станом церковних справ були й члени православних братств організації купців та ремісників у великих містах України. Члени Львовського братства, найбагатшого та найвпливовішого з усіх, кинули виклик владі місцевого православного єпископа, який, як вони вважали, був корумпований і чинив перешкоди в їхніх справах із панівними католиками. 1586-го львівські міщани домоглися ставропігії або незалежності від єпископа, а згодом відкрили власну школу, не чекаючи, поки він сам це зробить. Православні ієрархи опинилися в скрутному становищі. Їхній статус у керованій католиками державі був другорядним щодо католицьких єпископів, які були членами Сенату і мали прямий доступ до короля. Крім того, Острозькі і інші князі та шляхта вважали, що вони – справжні господарі церкви. Братства відверто конфліктували з ними, підриваючи монополію єпископів на викладання церковного вчення, а Константинопольський патріарх, замість того, щоб допомогти, узяв бунтівників під свій захист. Вони знали, як підступитися до ієрарха, який потерпав від безгрошів'я. Ключ до рішення цієї головоломки зненацьке з'явився у вигляді унії з Римом. Бачення Церковного Союзу, що його ухвалили собі православні ієрархи, спиралося на модель, запропоновану католицько-православним собором у Флоренції 1439 року. В останні роки існування Візантійської імперії імператор та патріарх були у відчаї, намагаючись врятувати її від нападів османів. У Римі пообіцяли допомогу в обмін на об'єднання двох церков під владою папи. Візантійські лідери погодилися на цю умову, яка підпорядковувала їхню церкву папі та замінювала православні догми на католицькі. Зокрема, вони погодили із католиками важливе питання це Лео що означало визнання того, що Святий Дух виходить не тільки від Бога Отця, а й від Бога Сина Ісуса Христа. Водночас їм вдалося зберегти інститут шлюбу у священників, грецьку мову та візантійську літургію. Улітку 1595-го двоє українсько-білоруських православних єпископів вирушили у довгу подорож до Риму, везучи туди листи від колег, православних ієрархів Речі Посполитої із проханням до Папи прийняти їх у католицьку церкву на умовах близьких до Флорентійської унії. У Римі Папа Климент VIII прийняв подорожніх і привітав повернення єпископів та їхньої церкви в Римське Лоно церемонію в залі Константина в Папському палаці. Озброєні папською булою і численними посланнями до короля та інших високопосадовців Речі Посполитої, єпископи повернулися додому, щоб скликати собор, який мав оголосити про укладання церковної унії та передання Київської митрополії під юрисдикцію Риму. Король радо врегулював питання з часом та місцем проведення собору. Він мав відбутися у жовтні 1596-го в Бересті на польсько-українсько-білоруському кордоні. Якийсь час здавалося, що справу зроблено. Усі – папа, король, єпископи – хотіли об'єднання. Усі, крім значної кількості вірян, до якої належали князь Острозький та його союзники серед православних магнатів, члени братств і чернецтво. Магнати не хотіли втрачати контроль над церквою. У добу реформації вона була важливим релігійним та політичним рушієм, яким не можна було легковажити. Братства хотіли реформ знизу, а не зростання влади єпископів. Деякі із архемандритів, які керували монастирями, не прийнявши чернечого построгу, бажали зберегти контроль над церковними землями. І частина ченців – духівництва та звичайні віряни, які не могли уявити собі відступництва від Константинопольського патріархата. Це була кон'юктурна, але могутня коаліція, яка ставила під загрозу плани Риму, Варшави та православних Іерархів. Князь Костянтин Острозький, якого можна було назвати найвпливовішою людиною в Україні, був готовий майже на усе, щоб запобігти церковній унії. У формі запропонованій єпископами, вона ставила під загрозу його контроль над церквою та обмежувала можливості використання православ'я як зброї у боротьбі з королівською владою і збереження особливого місця для русинських князів у суспільстві. Мабуть, він почувався особисто зрадженим. Одним із двох єпископів, які поїхали до Риму прохати про унію, був його давній друг Іпатій Потій, якого Острозький умовив відмовитись від політичної кар'єри для того, щоб той став єпископом і займався реформуванням церкви. Острозький сказав Потію, що він не проти унії, але лише за згодою Константинопольського патріарха. Потій, знаючи, що такої згоди не буде, вирішив укласти унію без участі Константинополя. Попутником Поття в дорозі до Риму був єпископ Кирило Терлецький, який був не лише екзархом або особистим представником Константинопольського патріарха, призначеним захищати його інтереси у регіоні, а й єпископом Волинської єпархії Твердинь Остроського. Приголумшлений старий князь відправив озброєних слуг, щоб прихопити єпископів на шляху до Риму, але ті – уникли небезпеки. Тепер Остроськи прямував до Берестя, щоб узяти участь у соборі разом із цілою армією прихильників, що складалася із православної шляхти та його слуг. Він також мав підтримку протестантських союзників, литовських аристократів. Один із них запропонував власний будинок для проведення зборів, оскільки за наказом короля усі православні церкви у місті було зачинено представники короля прибули до Берестя зі збройними загонами. У цій наелектризованій атмосфері очікуване об'єднання церков могло цілком імовірно перетворитися не лише на роз'єднання, а й на кровопролитну битву. Події, відомої в історіографії під назвою «Берестейський собор», насправді ніколи не було. Вона була розділена на дві окремі зустрічі – католиків та православних – Католицький собор, серед учасників якого були православний митрополит та більшість єпископів, оголосив про об'єднання. Православний собор, де головував представник Константинопольського патріарха, включав двох православних єпископів, а також десятки архімандритів та представників парафіяльного духовництва. Його учасники відмовилися приєднуватися до унії і присяглися і далі зберігати вірність Константинопольському патріарху. Тепер київська митрополія була розколота. Одна її частина декларувала прихильність до Риму, інша – до Константинополя. Розкол у середині митрополії мав також географічний вимір. Здебільшого Галичина зі Львовом та Перемишлем – залишилися православними. Водночас Волинь та білоруські єпархії підтримували нову унітарну церкву. Насправді ситуація на місцях була набагато складнішою, ніж можна описати в загальних рисах. Релігійні погляди іноді розколювали сім'ї, тоді як окремі парафії та монастирі змінювали прихильність не один раз. Незважаючи на сильний опір, Берестейські унії Король непорушно дотримувався унійного курсу. Він визнав лише один Берестейський собор – той, що проголосив об'єднання. І відтепер вважав унітарську церкву єдиною законною християнською церквою східного обряду у своїй країні. Два єпископи, десятки монастирів, тисячі храмів і сотні тисяч, якщо не мільйони православних, тепер вважалися поза законом. Православна шляхта розпочала боротьбу місцевих та загальному сеймах, заявляючи, що королівські урядовці зазіхають на свободу віросповідання, гарантовану знаті. І вона мала рацію. Ще у 1570 роки, відразу після смерті Сігізмунда Августа, протестантська шляхта зробила свободу віросповідання центральним принципом артикулів – що на них мав присягати кожен новообраний король Польщі. Тепер протестантські шляхтичі підтримали православних колег, допомагаючи у перетворенні сеймів на поля релігійних битв і порушуючи питання, так би мовити, замирення народу руського релігії стародавньої грецької на кожному загальному сеймі. Але до смерті короля Сигізмунда III 1632-го жодних суттєвих змін не відбулося. Протягом більш ніж 30 років православна церква існувала без офіційного статусу або визнання. Оскільки нові єпископи не могли бути призначені без згоди короля, єпископи уніади сподівалися, що православна церква залишиться без єпископів після смерті тих, хто відкинув унію. Вона вижила лише завдяки непокорі королю та його урядовцям. Замість зміцнити королівську владу, Берестейська унія лише підірвала її. Як і у випадку з Люблінською унією, об'єднання створило наслідки, протилежні тим, що на них сподівалися його ініціатори. Боротьба за і проти унії не обмежилася сеймами і потрапила на ширшу громадську арену за допомогою текстів – на території України та Білорусі стався справжній вибух трактатів, протестів, друкованих актів і контрактів, відомих сьогодні під загальною назвою «Полемічна література». Спочатку обидві сторони були погано підготовлені для того, щоб вести серйозну релігійну полеміку, і користувалися послугами польських прихильників. Петро Скарга, єзуїт, який узяв участь у у Берестейському соборі був серед тих, хто використовував перо на підтримку унії. Острозький користувався талантами протестантських колег, щоб боротися проти унії. Протестанти завжди писали під псевдонімами, зазвичай грецькими, щоб підкреслити православне походження та авторитет своїх текстів. Більшість ранніх трактатів написана польською, яку продовжували використовувати і у пізніший період, коли місцеві автори почали писати руською мовою. З часом і уніати, і православні почали використовувати авторів із власного середовища, які могли по-іншому поглянути на питання релігійної політики, церковної історії, теології. Серед православних найбільшу популярність здобув Мелеті Смотрицький, син одного з редакторів Острозької біблії Герасима Смотрицького. Людина багатьох талантів. Мелеті був також автором першої граматики церковно-слов'янської мови, що стала стандартним довідником з цього питання не тільки в Україні та Білорусі, але також у Росії протягом наступних двох століть. Судячи із кількості публікацій, православні були активнішими, ніж уніати. Можливо, тому, що їм не вистачало інших каналів для захисту своєї справи, а також підтримки в королівських судах. Берестейська унія та зростання козацтва призвели до зсуву на південь і схід двох основних культурних кордонів України – християнського-мусульманського, та поділу між східним і західним християнством. Цей суф спричинив низку істотних змін в економічному, соціальному та культурному житті України. Одним із найбільш тривалих зрушень стало повернення Києва в центр української історії, уперше після монгольської навали 13 століття. У першій половині 17 століття це стародавнє місто стало центром православної реформації. Зусиль з боку православних церков від Константинополя до Москви, спрямованих на те, щоб наздогнати реформацію і контрреформацію в Європі та реформуватися під час цього процесу. Відродження Києва як релігійного та культурного центру стартувало на початку XVII століття, коли старе місто стало притулком для православних вигнанців із Галичини. Вони побачили, що тамтешні умови більш сприятливі для релігійної та освітньої діяльності, ніж у Західній Україні, де Варшава дедалі більше тиснула на православних, щоб змусити їх до унії з Римом. Ключем до перетворення Києва на центр православ'я стало збереження контролю православних попри Берестейську унію над Києво-Печерським монастирем – Безперечно, найбагатшою чернечою інституцією в Україні та Білорусі. 1615 року архімандрит монастиря Єлисей Плетенецький перевіз до Києва друкарню, що нею колись друкував львівський єпископ. Зі Львова та інших галицьких міст перебралися не лише друкарня, а й письменники, редактори, друкарі які створили новий просвітницький центр під керівництвом та захистом Плетенецького. Того ж року в Києві було засновано православне братство, яке відкрило власну школу, як у Львівського братства. Ця школа пізніше перетворилася на колегіум західного типу, у той час як друкарня випустить 11 книжок до смерті Плетенецького 1624 року. До цього часу Київ замінить острог та вільно, як центр православного книгодрукування. З кінця XVI століття регіон на південь від Києва став, по суті, козацькою землею, що допомогло зростанню Києва як центру релігійної, культурної та освітньої діяльності, спрямованої проти королівської влади. Козаки сприяли київському ренесансу у двох основних напрямках. По-перше, їхня присутність зводила до мінімуму загрозу татарських набігів, що зробило місто більш безпечним місцем для роботи та проживання релігійних дисидентів, а також ченців і селян, які обробляли землі Київсько-Печерського монастиря, забезпечуючи прибуток, потрібний для фінансування видавничої діяльності та освіти. По-друге, коли київські ченці опинилися під тиском із боку Варшавського уряду, козаки забезпечили православних біженців з Галичини захистом, якого ті потребували. 1610 го їхній гетьман обіцяв убити представника унійської митрополії, відправленого до Києва для навернення місцевих православних. За кілька років козаки виконали погрозу, та втопили цього чоловіка у Дніпрі. Далі цитата. «Те, чого інші народи прагнуть домогтися за допомогою слів та промов, козаки досягли своїми діями», писав новий київський православний митрополит Іов Борецький. Козаки відіграли вирішальну роль у висвяченні нової православної ієрархії на чолі із Борецьким, надзвичайно важливого акту, що врятував церкву від вимирання. Залишившись без єпископів через відмову короля затверджувати будь-які нові висвячення, церква таким чином опинилася на межі зникнення. Восени 1620 року Петро Коношевич Сагайдачний, безумовно найбільш відомий та шанований козацький лідер того часу, переконав Єрусалимського патріарха Феофана, який тоді їхав через Україну, висвятити нових православних ієрархів. Це висвячення не лише вдихнуло нове життя у православну митрополію, а й відновило роль Києва як духовної столиці. Це сталося майже випадково. Король не визнав нового митрополита Іова Борецького і видав наказ про арешт його та інших нових ієрархів. Через це Борецький не зміг оселитися ближче до центру православних земель, скажімо, у Новогрудку, містечку поблизу Вільна що слугувало резиденцію православних митрополитів у XIV столітті. У нього не було іншого вибору, окрім як жити у Києві, центрі контрольованого козаками Подніпров'я. Тепер православна церква мала власну армію з козаків, а козаки отримали православну ідеологію і друкарню, щоб прописувати соціальні та політичні погляди. Козацько-православний союз – викликав занепокоєння у Варшаві. Воно сягнуло піка восени 1632 року, коли московська армія перетнула кордон Речі Посполитої, намагаючись відбити Смоленськ та інші території, втрачені під час смутного часу. Річ Посполита була заскочена зненацька, маючи лише жменьку війська для захисту кордонів. Майже так само, як у 1621-му, коли Сагайдачний урятував країну в битві під Хотином. Ще більше погіршувало ситуацію те, що Річ Посполита була занурена у тривалу кампанію з обрання нового короля, оскільки Сигезмун III помер на весні того року. Смерть короля, який був архітектором Берестейської унії, подарувала польсько литовським елітам нагоду знайти нові способи подолання релігійної кризи. Адже замість пом'якшення релігійних відмінностей, унія розділила руське суспільство та налаштувала більшу його частину проти уряду. Вирішення проблеми, вироблене у Варшаві, отримало назву «Пункти заспокоєння обивателів грецької віри». Православна церква була визнана суб'єктом права, отримавши рівні права та привілеї з Зуняцькою церквою. Угода, укладена внаслідок переговорів у семі представниками православної шляхти і підтримана майбутнім королем Владиславом IV, переслідувала політичну мету. У короткостроковій перспективі її ціною була лояльність православних до Речі Посполитої і забезпечення участі козаків у Смоленській війні проти Московського царства. Визнання церкви королівською владою також забило клин між православною ієрархією та козацтвом. Церква більше не потребувала захисту козаків, щоб вижити. Як і передбачили ініціатори угоди, зближення православної церкви з королівською владою вимагало обрання нового церковного керівництва. Простягаючи руку такої собі партії миру, королевича Владислава, православні делегати сейму обрали нового митрополита, архімандрита Києво-Печерського монастиря Петра Могилу. Увійшовши до Києва, Могила заарештував свого попередника – прихильника козаків Митрополита Ісайо Копинського, запроторивши його до підвалу Києво-Печерського монастиря. Колишній офіцер польської армії Могила не бачив великої користі в козаках або їхніх протеже у церкві. Петро Могила не мав королівської крові, але як син православного правителя, господаря молдовського князівства – Звичайно, належав до аристократії Речі Посполитої. Пани Єристи Могили славили його як нового лідера Русі. Він посів місце князів, таких як Острозький, та козаків, таких як Сагайдачний, яких православні автори минулих часів прославляли як спадкоємців і продовжувачів справи київських князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Далі цитата. «Помниш, якопритим Росія бувала славна, як много патронов мавала», – писав один із панегиристів, говорячи від імені Софійського собору архітектурної спадщини Ярослава, реконструйованої могилою. «Тепер їх мало. Теба хочуть мати в Сармацьком свати». Могила взявся за реставрацію церков доби Київської Русі з максимальною серйозністю, відбудувавши не одну пам'ятку. Однак така собі реставрація з середини 17 століття дещо відрізнялася від сучасної. Навіть зараз зовнішній вигляд Софійського собору свідчить про те, що Петро Могила та його архітектори ніколи не намагалися повернутися до оригінальних візантійських моделей. Новий стиль, у якому вони реставрували церкви, походив із Заходу і виник під впливом європейського бароко. Софійський собор, такий як ми його знаємо сьогодні, це ідеальний приклад змішування культурних стилів та напрямків, що характеризує сутність діяльності могили як митрополита. Хоча інтер'єр собору і прикрашають візантійські фрески, зовні храм має вигляд барокової церкви. Вестернізація візантійської спадщини та адаптація православної церкви до викликів реформації і контрреформації були рушійними силами нововведень могили в освітній та церковній сферах. Як і у випадку з архітектурою, це були не просто західні, а специфічно католицькі зразки. Уніати та православні змагалися між собою в наслідуванні католицьких реформ, намагаючись при цьому не дуже жертвувати візантійську спадщину. У той час як уніати могли відправляти своїх студентів до Риму та єзуїтських колегіумів Центральної та Східної Європи, православні не мали такої розкоші. Могила взявся за розв'язання цієї проблеми, заснувавши першу православну колегію в Києві та пристосувавши програму езуїтського колегіуму до її потреб. Колегія, утворена внаслідок злиття Київської братської школи зі школою Печерського монастиря, пізніше стала відома як Києво-Могилянська академія і тепер є одним із провідних університетів України. Могила закріпив за Києвом роль видавничого центру книги. Надруковані тут у 1640-ві роки знаходили читачів далеко за межами України. Одна із них – «Служебник», була першою книгою, що систематизувала православні богослужбові практики. Інша під назвою «Собрання короткої науки об артикулах віри», більш відома як Православне сповідання віри являло собою перше ґрунтовне обговорення основ православної віри, пропонуючи відповіді на 260 питань у стилі катехізису. Вона була написана близько 1640 року, схвалена Собором Східних Патріархів у 1643 і видана у Києві 1646 Створений під сильним впливом католицьких зразків, сповідання стало відповіддю на протестантсько-зорієнтований катехізис, виданий 1633-го Константинопольським патріархом Кирилом Лукарисом. Гриф затвердження, отриманий від східних патріархів, зробив сповідання стандартом для всього православного світу, зокрема, для Московського патріархату. Освітні та видавничі проекти, ініційовані могилою, мали основною метою реформування київського православ'я. Освідчене духовництво, чітко визначений символ віри, стандартизовані богослужебні практики – усе це поєднувалося із зусиллями митрополита збільшити владу єпископів у церкві, зміцнити церковну дисципліну та поліпшити стосунки з королівською владою. Усі ці заходи відповідали викликам реформації та контрреформації характерними ознаками конфесіоналізації релігійного життя усієї Європи. Поняттям «конфесіоналізація» позначають сьогодні низку речей – Протягом 16 століття всі церкви по обидва боки католицько-протестантського кордону були зайняті формулюванням віросповідання, вихованням свого духовництва, зміцненням дисципліни, стандартизацією богослужбових практик та пошуком спільної мови зі світською владою. У середині 17 століття під керівництвом Петра Могили православні приєдналися до цього загальноєвропейського процесу. Примітно, що у цьому процесі православної реформації провідну роль відіграв саме Київ, місто, що після захоплення монголами у 1240-му майже не позначалося на картах православного світу, а не Москва чи Константинополь. В основі цього лежала низка причин, окрім тих, що були описані вище. Після смутного часу московські патріархи ізолювалися не лише від західного, а й від східного християнства, вважаючи, що поза московським царством немає правильної віри. Константинополь, що перебував під контролем Османської імперії, намагався проводити реформи за протестантським зразком, але небагато встиг. 1638-го патріарх Кирило Лукарес, який за 9 років до цього опублікував латинською православне сповідання віри, був задушений за наказом султана нібито за підбурювання козаків до нападу на османів. Того самого року церковний собор у Константинополі наклав на нього анафему за його богословські погляди. У змаганні між Могилою та Лукаресом і між католицькою та протестантською моделями для реформування православ'я перемогла модель Могили. Його реформи матимуть величезний вплив на православний світ, у наступні півтора століття Берестейська Унія залишила руське, українське та білоруське суспільство загалом і українські еліти, зокрема, розколотами на дві церкви. Цей поділ триває і в сучасній Україні. Але боротьба за долю унії також дала суспільству усвідомити спільні риси зокрема історію, культуру та релігійні традиції. За всієї жорстокості словесного, а іноді і фізичного насильства, ця боротьба сформувала нову плюралістичну, політичну та релігійну культуру, що дозволяло обговорення та незгоду. Розташування України на релігійному кордоні між східним та західним християнством створило не одну, так би мовити, прикордонну церкву, що поєднала елементи двох християнських традицій. Цю відмінність часто приписують лише уніатам, а дві. Православна церква теж прийняла релігійні та культурні тенденції Заходу, оскільки прагнула реформ та адаптацію до умов, що склалися протягом десятиліть після Берестейської унії. На початку XVII століття в Україні було складніше провести чітку грань між християнським Сходом та християнським Заходом, ніж у попередні століття. Полеміка навколо Берестейської унії проводила руське суспільство по обидва боки релігійного кордону від тривалої інтелектуальної сплячки. Питання, що обговорювалися полемістами, стосувалися хрещення Русі, історії Київської митрополії, прав церкви та руських земель за литовських князів і православ'я за Люблінської унії і королівських указів та постанов Сейму наступної епохи. Для тих, хто міг читати і брав участь у політичних, суспільних та релігійних подіях того часу, полемісти створили відчуття самоідентифікації, якого раніше не було. Сперечаючись у релігійних питаннях, усі полемісти звертали максимальну увагу на суб'єкт, який вони називали «народом руським», у чиїх інтересах вони нібито вели боротьбу. Розділ 10. Велике повстання. Козацьке повстання, що почалося навесні 1648-го і увійшло в українську історіографію, як Хмельниччина – було сьомим великим козацьким повстанням, якщо рахувати з кінця XVI століття. Річ Посполита розправилася з попередніми шістьма, але це виявилося занадто масштабним, щоб його придушити. Воно змінило політичну мапу всього регіону і породило козацьку державу, що її багато хто розглядає як підґрунтя сучасної України. Також воно поклало початок тривалій ері російського втручання в Україну і часто розглядається як відправна точка в історії відносин між Україною та Росією як окремими державами. Хмельниччина розпочалася в той самий спосіб, що й перше козацьке повстання під проводом Криштофа Косинського – суперечки на подаровану землю між магнатом та дрібним шляхтичем, який, крім того, був ще і козацькою старшиною. На той час провіднику нового повстання Богданові Хмельницькому виповнилося 53 роки, і він був мало схожий на бунтівника. Відслужив королю вірою та правдою у численних битвах та став писарем козацького війська під час повстання 1638-а. Після того, як підлеглий місцевого старости забрав у нього маєток у Суботові, Хмельницький звернувся до суду, але безрезультатно. Більше того, впливові суперники запроторили його до в'язниці. Він утік звідти і вирушив просто на Січ, де повсталі козаки визнали Хмельницького своїм та обрали на гетьмана. Це було у березні 1648-го. Золотий спокій завершився. Почалося велике повстання. До цього моменту розвиток подій нагадував попередні козацькі повстання, але Хмельницький змінив знайому модель. Перед тим, як розпочати похід на північ, захоплюючи міста та б'ючись із урядовими військами, він рушив на південь у пошуках союзників. Відступивши від традиційної козацької політики щодо степу, Хмельницький запропонував кримському хану дружбу та вигідну угоду. Обережний хан дозволив васалам на Гайській Орді на північ від Криму приєднатися до козаків. Для Хмельницького та повсталих козаків це був великий успіх. У супереч популярному сьогодні образу козака як людини на коні – у середині 17 століття більшість із них насправді були піхотинцями, мушкетерами, озброєними рушницею. Їм бракувало власної кіноти, бо це було надто дорого. Лише в шляхтичі могли собі дозволити тримати бойового коня, часто і не одного. Союз Хмельницького з татарами, які воювали верхи на конях, розв'язував проблему із кінотою. Відтепер козаки могли не лише штурмувати погано укріплені міста або захищатися в укріплених таборах, а й битися з польською армією у відкритому полі. Невдовзі цей альянс підтвердив цінність. У травні 1648-го козацькі та татарські війська розгромили дві польські армії, одну під жовтими водами, річкою на північних підступах до Запорізької Січі, іншу біля міста Корсунь у середньому Подніпров'ї. Ключим до їхнього успіху, окрім участі Ногайської кінноти близько 4 тисяч вершників, стало рішення близько 6 тисяч реєстрових козаків кинути польське командування і перейти на бік повстанців Хмельницького. Польська регулярна армія була повністю знищена. Два її командувачі – Великий Гетьманський корони та Польський Гетьман Коронний, а також сотні офіцерів – потрапили в полон до татар. Хоча раптовий успіх козаків вразив Річ Посполито, Хмельницький та його найближчі прихильники не могли повірити щастю. Гетьман не знав, що робити далі. У червні 1648-го, коли польська армія пішла і у державі запанував безлад, Богдан Хмельницький узяв щось на зразок літньої відпустки та вирушив до рідного Чигирина, щоб обміркувати наступні кроки. Але повстанці не бажали відпочивати. За допомогою старих реєстрових козаків, які зібралися під Білою церквою, повстання охопило решту України. Натхненні новинами про козацькі перемоги, селяни та міщани брали справу у свої руки, нападаючи на маєтки землевласників, змушуючи відступати їхні приватні армії, зводячи рахунки зі шляхтою та полюючи на католицьких священиків. Та найбільше від Селянського повстання влітку 1648 року постраждали українські євреї. Згадки про єврейських орендарів наявні вже у перших листах Хмельницького до влади, написаних на початку повстання. Козацький гетьман скаржився на нестерпні кривди, що їх зазнавали козаки від рук королівських урядовців, полковників, польських командирів реєстрових козаків і навіть євреїв. Хоча Хмельницький згадав про євреїв, між іншим, розташувавши їх на третьому та четвертому рівні козацьких ворогів, повстанці Правобережної України, від чиїх масових нападів євреї почали потерпати у червні 1648-го, мали власні пріоритети. Вони нападали на євреїв і часто вбивали їх особливо чоловіків, що призвело до руйнування цілих громад, які були майже стерті з мапи протягом трьох літніх місяців 1648-го. Нам невідомо про кількість жертв, як і про кількість євреїв, що жили в регіоні до повстання. Однак більшість науковців називає такі втрати євреїв – 14-20 тисяч осіб. Це дуже багато, якщо враховувати час та місце, адже, незважаючи на швидкий економічний розвиток, Україна у XVII столітті була відносно малонаселеною. Українські та єврейські історики ХХ століття роблять важливий акцент на соціальному підґрунті антиєврейського антагонізму в тогочасній Наддніпрянській Україні. Суперництво між єврейськими та християнськими торгівцями і ремісниками в містечках і містах, а також роль єврейських орендарів як посередників між шляхтою і селянами справді сприяли насильству, що вибухнуло під час козацького повстання. Але не слід залишати поза увагою і релігійні мотиви в нападах на українське єврейство. Релігія мала важливе значення для особистої та групової ідентичності по обидва боки християнсько-єврейського поділу. Недарма найвідоміший єврейський хроніст, який описував ці вбивства, Натан Ганновер називав нападників греками, посилаючись на їхню православну віру, а не національність. Деякі повстанці вважали, що мають релігійну місію навернути до християнства євреїв. Насильницькі хрещення врятувало життя багатьох євреїв, деякі з них приєдналися до козаків, а інші знову прийняли юдаїзм, щойно загроза минула. На той час, коли Хмельницький та його армія рушили на захід від Дніпра восени 1648-го, євреї, польська шляхта і католицькі священники були зметені на всьому просторі до польських твердинь Кам'янця та Львова. Уняти також пішли, відступивши на Захід, або прийняли православ'я. Останнє було легко зробити, оскільки дві східні християнські церкви різнилися між собою лише юрисдикцією. Мало хто з людей розумівся на догмах. Восени 1648 року Наново зібране польське військо спробувало зупинити козацько татарський марш на захід, але зазнало ще одної нищівної поразки під пилявцями. До кінця року козацькі татарські підрозділи оточили Львів та фортецю за мостя на польсько-українському етнічному кордоні, але далі вже не рушили. Кінець наступу був продиктований політичними, а не військовими міркуваннями. Між Козацькою армією та Варшавою вже не було жодних військ. Нові плани Богдана Хмельницького вже не обмежувалися захистом козацьких прав та вольностей, як це було в перші місяці повстання, але й не передбачили руйнування Речі Посполитою. Козацький гетьман чітко пояснив нову програму під час переговорів із польськими емісарами, які відвідували його в січні-лютому 1649 року у Переяславі, Хмельницький заявив, що він є єдиним господарем Русі і погрожував вигнати поляків за віслу. Він думав про себе, як про спадкоємця князів Київської Русі. Таким був хід думок, що спонукав Хмельницького влаштувати свій тріумфальний в'їзд до Києва у січні 1649-го. Там гетьмана привітав київський митрополит, а також єрусалимський патріарх Паїсій, який звернувся до Хмельницького як до князя і благословив його на війну з поляками. Професори та студенти київської колегії заснованою могилою теж палко вітали нового лідера Росії. Вони називали його Мойсеєм, який визволив народ Русі із польської неволі. Такими почестями вони б ніколи не наважилися шанувати попереднього покровителя, київського митрополита Петра Могилу, що помер два роки тому, у січні 1647-го. Козацький гетьман став лідером усієї нації, який відтепер боровся не лише за права козаків. Шляхом до забезпечення прав народу руського – було створення князівства або держави. Це була революційна подія. Козацтво, яке почало існування на задвірках суспільства, в опозиції до влади князів тепер думало про створення власної держави. Межі нової держави будуть накреслені в боях. Битва, що мала найбільш вирішальне значення для цього процесу, відбулася влітку 1649-го біля містечка Зборів на межі Галичини та Волині. Там війська Хмельницького, підтримані кримськими татарами під проводом хана Іслама Третього Гірея, атакували армію нового польського короля Яна ІІ Казимира. Битва закінчилася перемогою козаків, які за допомогою кримських союзників змусили польських представників підписати угоду, що забезпечила визнання королем офіційно автономної, але фактично незалежної козацької держави у складі Речі Посполитої. Король погодився збільшити козацький реєстр до 40 тисяч. Насправді козацьке військо під Зборовом досягало чисельності 100 тисяч козаків та озброєних селян із міщанами. Козаки отримали право перебувати, по суті керувати, у трьох східних воєводствах Речі Посполитої. Це були Київські, Брацлавське та Чернігівські воєводства, що склали територію нової козацької держави, відомої в історії під назвою Гетьманщина. Значна частина Гетьманщини опинилася в степах, що їх польські та французькі картографи попередніх десятиліть називали Україною. Гетьманщина невдовзі стане відомою під цією назвою. Головою нової держави, а також командувачем її війська був Гетьман – він керував козацькими землями за допомогою генеральної старшини, до якої належали генеральний писар, генеральний обозний, генеральний суддя та інші. Військова демократія ранніх козацьких часів, що також мала життєво важливе значення в перші місяці повстання, відходила у минуле. Чорні ради, у яких міг брати участь кожен козак, поступилися місцем Старшинським радам полковників та членів генеральної старшини, де вирішували найбільш важливі питання. Оскільки повстання проти системи Латифундій зруйнувало стару економіку, її провідні гравці, шляхтичі та євреї були або вбиті, або вигнані геть, або перейшли на бік повсталих. А селяни оголосили себе козаками і відмовилися працювати на полях старої знаті. Нова держава поповнювала скарбницю за допомогою воєнних трофеїв, митних зборів та податку на млини. Стара адміністративна система теоретично залишалася, зокрема і посада київського воєводи, що перейшла до православних. Але насправді всім керував козацький гетьман, який навіть не інформував короля про свої дії. У районах, що були під їхнім контролем, козаки запровадили адміністративну систему, яка базувалася на їхньому прикордонному досвіді та військовому типі соціальної організації і перебувала під впливом військово-адміністраційних моделей Османської імперії. Козаки поділили територію Гетьманщини на полки, очолювані полковниками, які відповідали за адміністративні, судові та фіскальні органи кожного полку, проте передусім за їхню військову організацію. Кожен із полків, названий за іменем головного міста, повинен був утворювати козацький військовий підрозділ у бойовій готовності. Те саме поєднання військової, адміністративної та судової влади в одних руках було запроваджено і на рівні менших міст і сіл. Ними керували козацькі сотники, яким доручалося зібрати підрозділ «сотню» на час війни. Союз із кримськими татарами зробив можливим козацькі перемоги в перші два роки війни. Цей альянс природно скерував погляди Хмельницького у бік геополітичного простору Османської імперії, що мала низку васальних держав у Північному Причорномор'ї. До них належали Крим, Молдова, Волощина, частина нинішньої Румунії, і їхні відносини із Стамбулом являли для Хмельницького модель здобуття незалежності від короля» що давало змогу не відмовлятися від козацької державності, добутою ціною важких зусиль. Козацька Україна була готова приєднатися до інших османських васалів як протекторат султана, що було основною темою переговорів, які вів Хмельницький з Стамбулом навесні та влітку 1651 року, -го. готуючись до нового потужного протистояння із Річчю Посполитою. Гетьман навіть підписав документ про визнання сюзеренітету султана. В обмін на це Хмельницький зажадав негайного захисту, щоб османські війська увійшли на територію країни і атакували польську армію, як це було під Цецорою у 1620-му та під Хотином у 1621 -му. Але турки були зайняті у морських битвах із венеціанцями – Замість того, щоб посилати власне військо, радники 9-річного султана Мехмеда IV наказали кримському хану забезпечити Хмельницькому військову підтримку. Це було не те, чого хотів гетьман. Кримці вели власну гру, намагаючись підтримувати конфлікт у регіоні якомога довше, щоб запобігти вирішальній перемозі козаків над силами Речі Посполитої. Так було у випадку зі Зборовом у 1649-му, коли хан повів мирні переговори із королем замість того, щоб допомогти Хмельницькому розгромити польську армію. Подібна ситуація могла легко повторитися. І вона таки повторилася. В обставинах найгірших з усіх можливих. Улітку 1651 року у битві під Берестечком на Волині кримські татари покинули поле бою саме в розпал битви, що призвело до оточення та знищення ядра козацького війська. Хмельницький, який відступив разом із ханом, став заручником союзника, поки не звільнився, щоб реорганізувати оборону і не допустити повного знищення козацької державності. Його залежність від кримських татар закінчилася катастрофою. Восени 1651-го Хмельницький підписав новий договір із Річчю Посполитою. Козацький реєстр скорочувався вдвічі – до 20 тисяч вояків. Територія козацької держави обмежувалася київським воєводством, а Брацлавське та Чернігівське поверталися під юрисдикцію Речі Посполитої. Оскільки ця умова не була виконана – Нова війна була явно не за горами. Козацька держава потребувала нових союзників. Особливу увагу Хмельницький зосередив на Молдовському князівстві, яке хоч і було васальною державою Османської імперії, зазвичай балансувало між Стамбулом та Варшавою. У 1650 році козацький гетьман змусив Молдавію до офіційного союзу. Відправивши туди козацьке військо і домігшись від молдавського правителя Василі Лупу згоди на шлюб між його дочкою Розандою та сином гетьмана Тимошем. Після поразки козаків під Берестечком Лупу безуспішно намагався виплатитися із цієї домовленості. У 1652 Хмельницький знову послав тисячі козацьких сватів. До Молдавії. На своєму шляху вони успішно розгромили велику польську армію у битві під Батогом, а потім відзначили весілля Тимоша та Розанди при дворі Василі Лупу. У такий спосіб Хмельницький потрапив до вибраного клубу міжнародно визнаних правителів. Але досягнення від альянсів Хмельницького з турками та їхніми васалами мали свою межу – це стало болісно очевидним восени 1653-го, коли козаки вступили в ще одну битву із польською армією біля містечка Жванець на Поділлі. Кримські татари знову були на боці козаків і знову утримали їх від перемоги. Битва завершилася саме так, як хотів кримський хан, без вирішального результату. Польське королівство та Козацька гетьманщина повернулися до угоди, досягнутої в Зборові. Козацький реєстр на 40 тисяч та три воєводства під контролем козаків. Усі розуміли, що це ще один режим припинення вогню, а не істотний компроміс чи міцний мир. Козаки хотіли володіти Україною та частиною Білорусі – у той час як король і особливо Сейм були проти визнання їхньої влади навіть у трьох східних воєводствах, якими вони вже й так керували. Хмельницькому та козацькій державі довелося шукати інших союзників. Компроміс із владою Речі Посполитої виявився неможливим, а вистояти наодинці з таким потужним ворогом козаки не могли. Кримці дозволяли їм лише витримати натиск поляків, але не розгромити їх. Турки були не готові вводити у бій свою армію, а Молдовський Союз став для Хмельницького особистою трагедією. У вересні 1653-го його старший син, 21-річний Тимірш, загинув, захищаючи фортецю Сучава у сучасній Румунії від об'єднаних військ Волощини та Трансильванії, чиї правителі були невдоволені з Союзом Хмельницького і Лупу. Наприкінці грудня 1653-го Хмельницький поховав сина на власному хуторі Суботів поблизу Чигирина. Згідно з легендою, поховання відбулося у храмі святого Ільї, що був зразком барокової архітектури у козацьких степах. Він зберігся до наших днів і зображений на українських банкнотах. Зі смертю Тимоша згасли плани Гетьмана, який уже старів, плани інтегрувати свою країну у політичний простір Османської імперії. Поворотний момент у інтернаціоналізації повстання настав 8 січня 1654 року в місті Переясливі, Цього дня Хмельницький та поспіхом зібрана група козацької старшини присягнула на вірність новому сюзерену України – московському царю Олексію Романовичу. Розпочалася тривала та складна історія російсько-українських відносин. У 1954 році у Радянському Союзі відбулося бучне святкування такого собі «воз'єднання України та Росії». Малося на увазі, що вся Україна у Переяслові вирішила воз'єднатися із Росією та визнати суверенітет царя. Насправді ж, те, що сталося у Переяславі у 1654-му, не було ані воз'єднанням України з Московською державою, перейменованою на Росію Петром І, ані з лукою двох братніх, так би мовити, народів. Як про це говорили радянські історики. Ніхто в тогочасних Переяславі чи Москві не думав і не говорив такими етнічними термінами. Промова Богдана Хмельницького на Раді козацької старшини, переказ якої зберігся в документах московського посольства, дає деяке уявлення про те, як український гетьман подав та пояснив свої дії. Далі цитата. Тому зібрали ми сьогодні Раду явно всьому народові, щоб ви з нами обрали собі володаря з чотирьох, кого ви хочете. Перший є турецький цар, який багато разів через послів закликав нас під своє володіння. Другий – кримський хан. Третій – польський король, який, якщо самі захочемо, і тепер ще нас до давньої ласки може прийняти. Четвертий є православний государ Великої Росії, цар і Великий князь Олексій Михайлович, самодержець усієї Русі Східної, якого ми вже шість років безперестанними моліннями нашими собі просимо. Тут котрого хочете, вибирайте. Безумовно, Хмельницький грав у демократію. Вибір уже було зроблено. Він та козацька старшина ухвалили рішення на користь царя. Згідно з доповіддю послів, гетьман агітував за це рішення, звертаючись до православної солідарності своїх слухачів. Учасники ради погодилися мати східного православного царя своїм правителем. Це був ще один релігійно вмотивований політичний союз часів реформації та контрреформації – Тридцятирічна війна, у якій країни Європи розділилися переважно на основі релігійних поглядів, завершилася лише п'ять років по тому. На Сході Європи релігійна війна тільки починалася. Недолого було б у дусі міфа про воз'єднання звинувачувати московські еліти чи козацьких старшин у тому, що вони не вважали одне одного братами та представниками одного народу. Обидві сторони потребували перекладачів, щоб зрозуміти одна одну. І листи Хмельницького до царя, що збереглися в російських архівах, здебільшого є в перекладах, виконаних такими перекладачами. Традиція Київської Русі представлена історичною пам'яттю та віросповіданням, існувала й тоді, але вона була втілена лише в кількох рукописних хроніках. Чотири століття існування в різних політичних умовах під управлінням різних держав зміцнили давні мовні та культурні відмінності, що відділяли майбутню Україну та Білорусь від майбутньої Росії. Ці відмінності в політичній культурі вийшли на перший план, коли хмельницькі та козацькі полковники хотіли обговорити з московським послом Василем Бутурляним умови майбутньої угоди. Той сказав їм, що цар ставитиметься до них краще ніж король, але відмовився вести переговори. Хмельницький заперечив, зауваживши, що вони звикли вести переговори з королем та його представниками, але Бутурлін відповів, що польського короля, який є виборним монахом, не можна прирівнювати до російського царя, чия влада є спадковою. Він також відмовився присягнути щодо щедрих обіцянок, розданих козаками. «Цар», – сказав Бутрулін, – «не присягає підданим». Хмельницький, який потребував московських військ якнайшвидше, погодився присягнути на вірність цареві без присяги у відповідь. Козаки вважали Переяславську угоду контрактом, що має зв'язувати обов'язком обидві сторони. З боку Хмельницького він та його держава потрапляли під протекторат царської влади. Вони обіцяли відданість та військову службу в обмін на захист, пропонований Московською державою. Цар, однак, сприймав козаків як нових підданих, щодо яких він не матиме жодних зобов'язань після того, як надасть їм певні права та привілеї. Щодо прав на нову територію, то цар мислив династичними категоріями. Він та його двір перебирали під контроль міста Київ, Переяслав та Чигирин, які цар сприймав як свою вотчину, успадковану від Рюриковичів. Те, що нова династія буде Романових, а не Рюриковичів, загубилося у пилу переговорів. Незалежно від правових та ідеологічних основ Переяславської угоди цар виконав обіцянку Бутурліна і дав козакам те, на що ніколи не погоджувався польський король: визнання козацької державності, 60-тисячного -ти козацького реєстру та привілейованого статусу для нерухомості козаків. Він також визнав вольності, що ними користувалися інші соціальні верстви за польських королів. Однак угода, перш за все, заклала умови для військового альянсу. Вона не встановлювала західного кордону козацької держави. Він міг бути там, куди дійдуть козацькі коні. Московська та козацька армії вступили у війну проти Речі Посполитої на окремих фронтах. Козаки – Підтримані московськими корпусами почали наступальні дії в Україні в межах Польського королівства. Московські війська почали наступ під Смоленськом і рушили на захід через Білорусь у Литву. Спільний наступ московських та козацьких військ дав неочікувані наслідки. Хоча польським та литовським військам за підтримки Кримського хана вдалося чинити ефективний спротив, Улітку та восени 1655 року польсько-литовський контрнаступ провалився. Козаки знову обложили Львів, а московські війська увійшли до Вільна – столиці Великого князівства Литовського. Це був початок епохи, що увійшла до історії Польщі під назвою «Потоп». У глиб Речі Посполитою просунулися не лише козацькі та московські армії – у липні 1655-го до них приєдналися шведи, які почали власний наступ, перетнувши Балтійське море. До жовтня у руках шведів були Варшава та давня столиця Польщі – Краків. Стривожені перспективою краху Польщі та швидкою експансією Швеції, яка тепер претендувала на захоплені московськими військами землі Великого князівства Литовського – Восени 1656-го московські дипломати уклали Віленське перемир'я, що поклало край польсько-московській війні. Хмельницькі та козацькі старшини були розгнівані тим, що їх не допустили на переговори. Сепаратний мир з Польщею залишив козаків наодинці з їхнім традиційним ворогом. Цар порушив свій головний обов'язок за Переяславським договором, так як його розуміли козаки – військовий захист підданих. Богдан Хмельницький проігнорував Польсько-Московську угоду та відправив армію на допомогу союзнику Швеції, протестантському правителю Трансильванії, боротися із поляками. Тепер навіть військовий альянс між козаками і царем став піддаватися сумнівам. Хмельницький шукав нових союзників від моменту вступу Швеції у війну проти Польщі. Здавалося, шведи хотіли того самого, що й він – зруйнувати Річ Посполиту переговори щодо укладення українсько-шведської угоди, що поклала б край Речі Посполитій і гарантувала включення до складу козацької держави не лише України, а й частини Білорусі, одержали новий імпульс після ді царя, який Гетьман розглядав як зраду України. Однак Хмельницький не дожив до того, щоб побачити укладення цього Міжнародного Союзу. Він помер у серпні 1657-го, залишивши на роздоріжжі створену ним державу та очолюваних ним козаків. Хоча Хмельницький і вважав, що його союз із царем вичерпав себе, офіційно він дотримувався укладеної в Переяславі угоди. Ця угода стала важливою частиною великого та суперечливого спадку старого гетьмана. Козацькі літописи XVIII століття прославляли Хмельницького так само, як професори та студенти Київської колегії у грудні 1648 року, коли він в'їжджав до Києва. Вони звеличували гетьмана як батька нації, визволителя свого народу від польського гніту. Але також вони оспівували його як гетьмана, який досяг найкращої з можливих домовленостей із царем – вони вважали статті Богдана Хмельницького затверджені царем великою хартією українських вольностей у Російській імперії. Розділ одинадцятий Дніпровський розкол. Повстання Хмельницького започаткувало тривалий період війни що спонукала багатьох істориків називати наступні десятиліття після повстання руїною. Крім того, що спустошення та депопуляція українських земель, особливо на Правому березі Дніпра, завдали величезного удару економічному, культурному та політичному життю регіону. Основним довгостроковим наслідком воєн став поділ України по Дніпру між Московською державою та Польщею. Дніпровський кордон став впливовим чинником ранньомодернової української історії, і деякі дослідники вважають, що він залишається важливим навіть сьогодні, впливаючи на культурні і подекуди політичні вподобання українців по обидва боки колишнього польського кордону. Уявлення Богдана Хмельницького щодо козацької держави передбачили її територіальні розширення, а не розпад на частини але розкол у середині козацької старшини, що зрештою призвів до поділу Гетьманщини, став очевидним незабаром по смерті старого Гетьмана у серпні 1657-го. Спусковим гачком стала боротьба за успадкування найкращої посади в країні. Проблема, що завдала чимало лиха не одній середньовічній державі. Хмельницький думав про створення власної династії – і незадовго до смерті запланував обрати на гетьманство сина Юрія, досить хороброго 16-річного юнака, який страждав від нападів епілепсії. Те, що сталося потім, не здивує нікого, хто читав поему Олександра Пушкіна «Борис Годунов». Досвідчений придворний, призначений на посаду регента юнака, прибрав його. У випадку України, не проливши жодної краплі крові, і організував власне обрання на керівну посаду. Так розпочалася драма, що призведе до поділів. Якщо Хмельницький очікував, що спадкове гетьманство існуватиме за тим самим принципом, як у Польщі, де на престол послідовно обирали членів однієї династії – то система, що виникла в Україні, була більше схожа на успадкування трону в Молдовському князівстві, де нових правителів обирали та позбувалися за бажанням або за згодою Османської імперії. На відміну від Молдови, за Україну боролися три могутні сили – московити, поляки та турки. Незалежно від того, яка з цих держав вигравала – Козаки незмінно залишалися в програші. Їхня система наступництва була абсолютно недієздатною, ставши чинником дестабілізації цілого регіону. Людиною, яка привласнила гетьманську булаву, після усунення Юрія Хмельницького восени 1657-го став Іван Виговський – його життєвий шлях та кар'єра були зовсім інші, ніж у Богдана Хмельницького. Народжений у сім'ї православного шляхтича, Виговський не мав проблем із визнанням свого шляхетного статусу. Його обрання гетьманом стало перемогою шляхтичів у середині козацької еліти на противагу старшинам, які були ветеранами довоєнного козацького реєстру. Дуже показовим у цьому плані був його вибір нового генерального писаря. Посада дісталася не ветерану козацьких воїн, а українському магнату Юрію Немиричу, чиї літафундії конкурували з володіннями роду князів Вишневецьких. Маючи дуже добру освіту, Юрій Немирич належав до радикального крила польської реформації, групи, відомої як антитринітарії. Термін використовуваний для позначення тих вірян окремих християнських угрупувань, які не визнають з якихось міркувань догмато Святої Трійці про єдину сутність трьох іпостасій Бога – Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. Засновник уніанської церкви Джозеф Пріслі принесе їхнє релігіозне знамено до США наприкінці XVIII століття. Немирич навчався у школі антитринітаріїв у Польщі. Потім переїхав до Західної Європи, де вчився в університетах Лейдена, Базеля і за деякими відомостями Оксфорда та Кембриджа. Під час шведського потопу в Польщі він став на бік прихильника протестантів – короля Швеції Карла X. Однак невдовзі Немирич розчарувався у шведах, прийняв православ'я, подружився з Богданом Хмельницьким і перебрався в козацьку Україну, ближче до своїх володінь, які повернув йому гетьман. Багато козаків були невдоволені приходом до влади шляхетської фракції на чолі з Іваном Воговським. Несхвалення відкрито висловлювали запорожці. Саме вони обрали Хмельницького гетьманом на весні 1648 року. З того часу нова козацька держава, що постала на північ від степів на заселених землях середньої надніпрянщини Дніпрянщини, забрала не лише їхнє виключне право обирати гетьмана, а навіть саму їхню назву. Офіційно гетьманщина називалася військом запорозьким. Опинившись на політичному узбіччі, запорожці заявляли, що обрання нового гетьмана має відбутися за порогами. Вони ставили під сумнів легітимність обрання Виговського, тож деякі козацькі полковники були готові дослухатися до них і надати підтримку. Не менш важливим було те, що Москва заохочувала опозицію до Виговського, визнавши право запорізьких козаків підтримувати прямий зв'язок із царськими чиновниками. Московські урядовці прагнули використати розкол у козацьких лавах, щоб послабити гетьмана та зробити Виговського більш залежним, ніж був його попередник Богдан Хмельницький. Виговський відмовився грати роль, відведену йому Москвою. У червні 1658 року. Його військо, спираючись на підтримку татар, зіткнулося із запорожцями та їхніми союзниками серед гетьманських козаків біля Полтави на Лівобережній Україні. Виговський переміг, але з величезними втратами. За деякими оцінками, загинуло близько 15 тисяч осіб. Це був перший випадок із 1648-го, коли козаки билися з козаками, і він створив прецедент який потім зруйнує їхню державу. Виговський не сумнівався, що за спинами заколотників стоїть Москва. Але чим він міг себе захистити? Гетьман вважав, що, як і Хмельницький, він уклав рівноправну угоду з царем. Він називав це «повільним підданством» і може відмовитись від неї, якщо цар не виконав своєї частини угоди. Цар натомість не вірив у взаємні обов'язки – Єдиними умовами, які він визнавав, були ті, що їх він сам визначив для підлеглих. Якщо Хмельницький, незадоволений угодою з Москвою, не мав іншого вибору, як звернутися до шведів або османів, його наступники відкрили для себе інший варіант – нову угоду з Польщею. Вони були невіддільною частиною польської політичної культури, знали її сильні та слабкі сторони, та вважали, що угода про повторне включення їхньої країни до складу Речі Посполитої зі збереженням широкої автономії не лише бажана, а й можлива. У вересні 1658 року Виговський скликав у Лівобережному місті Гадяч козацьку раду, що затвердила умови для повернення Гетьманщини під юрисдикцію польських королів. Польсько-козацький договір що отримав назву Гадяцької унії, був дітищем правої руки Виговського Юрія Немирича. Цей договір був нечим іншим, як утілення мрій, що їх плекала українська шляхта першої половини XVII століття. У битвах навколо Берестейської унії православна шляхта розробила анахронічну інтерпретацію Люблянської унії як угоди, що визнавало не лише Велике князівство Литовське, а й Руські землі в складі Речі Посполитої рівноправним учасником Федерації. Тепер Немирич вирішив утілити цю ідею в життя, перетворивши гетьманщину на князівство Руське, яке приєдналося б до Речі Посполитої як третій учасник, рівний у правах із Польщею та Литвою. Велике повстання зробило частину польської еліти більш відкритою до ідеї руського князівства, ніж будь-коли. Але водночас зростання козацтва, що виробило власну форму політичної та соціальної організації, ускладнювало його повернення до складу польсько-литовської держави. Тому відповідаючи на довоєнні вимоги козацької старшини – Гадяцька унія відразу ж пропонувала надати шляхетський статус тисячам козацьких сімей і після цього переводити до шляхецького стану по 100 козацьких родів у кожному полку. Крім задоволення соціальних вимог козаків, унія також зверталася і до релігійного питання, що непокоїло козаків та шляхту обіймати адміністративні посади в новому князівстві мали лише православні. Цікаво, що договір містив і статтю щодо Київської колегії, заснованої Петром Могилою, визначаючи за нею статус академії. Шляхтичі, які вели переговори, були явно зацікавлені у чомусь більшому, ніж права козацтва. Звістка про підписання унії з Польщею підштовхнула царя видати звернення до козаків, у якому їх закликали до повстання проти зрадника Виговського. Московські війська та супротивники Виговського з козацьких лав, зокрема й запорожці, захопили контроль над південною частиною Гетьманщини. Навесні 1659-го Виговський видав власне звернення, де пояснював, що цар порушував угоду з козаками і зазіхає на козацькі права та вольності. Гетьман покликав на допомогу кримських союзників та атакував московське військо, що наступало. Конотопська битва, яка відбулася у червні 1659 року неподалік від нинішнього російсько-українського кордону, Завершилася для Виговського блискучою перемогою. Московське військо, що налічувало близько 70 тисяч вояків, було розбито. Біля 40 тисяч загинуло, а світ московської кінноти був знищений. Татари рушили далі, спустошуючи південні кордони Московської держави. Москву заповнили чутки, що цар збирається «залишити столицю». Виговський так і не рушив на Москву. Незважаючи на перемогу під Конотопом, московські гарнізони втрималися в Україні, а повстання проти гетьмана набирало сили серед козаків. Звістка про ратифікацію Гадяцької унії польським Сеймом надала йому додаткового імпульсу. У версії угоди, затверджений Сеймом, не було низки обіцянок, які давали Виговському польські представники на переговорах. Вона обмежувала територію нового князівства Київським, Братславським та Чернігівським воєводством. Хоча Гетьман прагнув включити до нього і землю сучасної Західної України, зокрема Волині й Поділля. Також обмежувався козацький реєстр до 30 тисяч осіб – що разом із 10 тисячами найманого війська становив 40 тисяч, або на 20 тисяч менше, ніж Хмельницький отримав під час переговорів із царем відразу після Переяславської ради. Юрій Немирич особисто вирушив до Варшави, щоб захистити справу Гадяцької унії перед Семом. Цитата. «Ми народилися у свободі, виховані у свободі, і як вільні люди – ми повертаємось до неї», – сказав він депутатам. Вони затвердили унію, але не в тому вигляді, як хотіли Немирич та Виховський. Коли Гетьман отримав виправлений текст, то сказав кур'єру, що той привіз йому смерть. Тепер більша частина козацької ріти розглядала Виховського як зрадника. Немирич загинув у сутичці із супротивниками Гетьмана. Інших козацьких делегатів до польського сейму було покарано на Козацькій раді, скликані ворогами Виговського. Сам гетьман був змушений утекти. Він переміг у всіх битвах, де йому доводилося битися, і проти власних опонентів під Полтавою, і проти московських військ під Конотопом, але програв суперечки у власних лавах щодо питання відносин із Польщею. Пішовши у відставку з посади гетьмана, він виїхав до контрольованої королем центральної України, де став старостою бара на Поділлі, зберігаючи свій титул Київського воєводи та місце у польському сенаті. Це було єдине положення гадяцької унії, яке справді виконали. Гетьманство Виговського відкрило нову сторінку в історії козацької України. Сторінку позначено внутрішніми чварами та братовбивчою війною. Оскільки сил самих козаків було недостатньо, щоб захистити гетьманщину, кожен, хто обіймав посаду гетьмана, був змушений підтримувати єдність у козацьких лавах, одночасно маневруючи між провідними державами регіону. Мало хто міг упоротись з таким завданням. Хмельницькому вдавалося тримати козацьку старшину в шорах, застосовуючи такі дисциплінарні заходи, як приковування порушників ланцюгами до гармати, як він зробив із підбурювачем погромів у 1648-му полковником Максимом Кривоносом або навіть страчуючи козацьких заколотників. Виговському не вдалося зберегти єдність у козацьких лавах. Це завдання знову дісталося синові Хмельницького Юрію, якого перебрали гетьманом після скинення Веговського. Династія повернулася, та шлях до розв'язання українських проблем від цього не став ближчим. Юрій Хмельницький прийшов до влади восени 1659-го за підтримки козацьких старшин, які вважали, що можуть досягти угоди з царем на умовах найгірших ніж це вдалося старому Хмельницькому. Вони прорахувалися. Коли Юрій Хмельницький та його прибічники почали переговори з московитами, то самі загнали себе у пастку. Нова козацька рада, скликана за ініціативою московського воєводи і оточена 40-тисячним московським військом, затвердила обрання Хмельницького, але на умовах, що зменшували права та привілеї надані його батькові. Відтепер на вибори Гетьмана потрібен був спеціальний дозвіл царя, і Гетьман не мав права проводити власну зовнішню політику або призначати полковників без згоди Москви. Московські гарнізони мали розміщуватися в усіх великих містах Гетьманщини. Перехід Воговського на бік поляків призвів не до нових поступок з боку Москви, як на це сподівалися його опоненти, а до скорочення колишніх Прав Царські урядовці хотіли, щоб їхні піддані зрозуміли, що вони не потерплять порушень Союзу з Москвою за жодних обставин. У січні 1660 року московські воєводи надіслали Хмельницькому повідомлення, що доводило цю тезу. До родового маєтку молодого гетьмана у Суботові був доправлений труп Данила Виговського – брата колишнього Гетьмана та двоюрідного брата Юрія Хмельницького, який потрапив до рук московитів під час невдалої атаки на московський гарнізон у Києві. Викрадачі Данила закатували його до смерті. Те, що Гетьман побачив у труні, змусило його розплакатися. Далі цитата. «Усе його тіло було розірване на шматки батогами, очі виколоті». «Очні впадини залиті сріблом, вуха вивернуті на виверіт, твердлом і залиті сріблом», – повідомляв польський дипломат, який перебував там у той час. Його пальці були порізані, ноги були розрізані вздовж жил. Одне слово – це була нечувана дикість. Якщо цар і його урядовці хотіли залякати молодого гетьмана – та його оточення, то вони не досягли мети. За даними того-таки джерела, прибуття замордованого тіла козака не лише змусило Хмельницького розплакатися, а й викликало обурення в його дворі. Молода вдова Данила Виговського прокляла вбивць чоловіка. Відплата настала пізніше, того ж року. Восени 1660-го, під час битви між Московським військом та польськими загонами, яких підтримували татари, молодий Хмельницький та його військо перейшли на інший бік, присягнувши на вірність польському королю. Московське військо було розгромлено, а його командувач провів 20 років у кримському полоні. Хоча ця польська перемога і потішила козаків, вона жодним чином не зміцнила гетьманщини козаки повернулися під юрисдикцію короля на умовах навіть менш сприятливих, ніж ті, що пропонувалися за версією Гадяцької угоди, що затвердив польський сейм. З нового договору навіть викреслили саму назву «Князівства Руського», таку важливу для козацьких авторів Гадяцької унії. Щоразу, як козаки переходили на інший бік у московсько-польській війні за контроль над Україною, вони втрачали нові і нові частини суверенітету. Тиск, що чинився на козацьку державу з боку її набагато потужніших супротивників, Московського царства та Польського королівства, незабаром став занадто сильним для Гетьманщини і розколов її на дві частини вздовж Дніпра. 1660 року, коли Хмельницький розташував штаб-квартиру на правому березі Дніпра, Лівобережні поляки за підтримки Московії обрали власного гетьмана. Хмельницький організував низку походів, щоб упокорити бунтівні полки, однак не зміг досягти мети. Цей регіон був розташований близько від Московського кордону, і царські воєводи зміцнювали тут владу. На початку 1663 року 22-річний гетьман у повному розпачі подав у відставку та пішов до монастиря. Це стало офіційним кінцем об'єднаної Гетьманщини. Того ж року правобережне козацтво обрало гетьмана, підпорядкованого Польщі, тоді як лівобережні козаки обрали гетьмана, який визнав верховну владу Московії. У 1667 році московські та польські дипломати підписали Андрусівське перемир'я що розділило козацьку Україну. Лівобережжя відійшло до Москви, а правобережжя – до Польщі. Стара Гетьманщина не здавалася без бою. Полковник Петро Дорошенко, нащадок одного з найвідоміших козацьких родів, повів на битву тих, хто виступав проти поділу держави, яку вони вважали справжньою вітчизною. Прадід Дорошенка був гетьманом у 1620 роки. Його батько служив полковником за часів Богдана Хмельницького. Уроженець Чигирина Петро Дорошенко почав службу при дворі гетьмана. Обійнявши посаду полковника, він узяв участь у низці дипломатичних місій, зокрема в переговорах зі шведами, поляками і московитами. Він навіть очолив одне з козацьких посольств до Москви. Прихильник Юрія Хмельницького Дорошенко опинився на правобережжі і 1665 року місцеві козаки обрали його гетьманом. Новина про майбутній поділ козацької України шокувала козацьку еліту і Дорошенко переміг на виборах під гаслом нового повстання проти поляків та об'єднання України по обидва боки Дніпра. Як колись Богдан Хмельницький, Дорошенко розраховував на підтримку кримських татар. Разом вони атакували польські війська восени 1667-го, змусивши короля дарувати автономію правобережній Україні. Потім Дорошенко переправився через Дніпро та взяв під контроль лівобережжя, де вже спалахнуло повстання проти Москви. Невдоволення народу було викликане діями царських урядовців, які намагалися провести перепис населення з метою оподаткування. Новина про поділ України за Андрусівською угодою перетворила це невдоволення на відкрите повстання. Уже як гетьман правобережної України, Дорошенко був обраний гетьманом і на лівому березі. Козацька гетьманщина знову стала єдиною – але ця єдність тривала недовго. Невдовзі Дорошенку довелося залишити Лівобережжя, щоб боротися з польським наступом та новим гетьманом, якого підтримували поляки. Тим часом московські війська окупували Лівий берег. Тепер єдиною надією Дорошенка стали турки. У липні 1669 року, Султан Мехмед IV надіслав йому нові посадові знаки, зокрема гетьманську булаву та прапор. Султан брав Дорошенка та його козаків під протекцію на тих самих умовах, що й Молдавію та Волощину. В обмін на протекцію вони мали виставляти військо за першим його закликом. Землі, що на них претендував Стамбул, включали не лише козацьку країну, по обидва боки Дніпра, а й руські землі аж до вісли на Заході та Німану на Півночі. Це був амбітний план, а умови, здавалося, сприяли зусиллям козаків втілити мрії Хмельницького 20-річної давнини та взяти під контроль усі руські землі Речі Посполитою. Цього разу турки не лише запропонували гетьману знаки влади, а й прислали війська на його підтримку. 1672 року 100 тисячне турецьке військо перетнуло Дунай і за підтримки кримських, волоських, молдавських і тепер уже і козацьких васалів рушило проти польських сил. Вони просунулись набагато далі Хотина – місця вирішальної битви, що відбулася півстоліття тому, і обложили фортецю Кам'янець на Поділлі. Розташована на прямовисні скелі і оточена глибоким яром, вона вважалася неприступною, але впала за 10 днів облоги османами. Невдовзі військо султана обложило Львів. Поляки попросили миру і відмовились від претензій на Поділля та Середнє Подніпров'я. Дорошенко та його прихильники мали б святкувати перемогу. Та сподівання Дорошенка не були втілені в життя. Турки взяли кам'янець та прилегли Поділля під свій безпосередній контроль, а козаки отримали в управління старі володіння в середній Надніпрянщині замість незалежної держави. Продовжувати наступ на Лівобережжя чи на північ до Волині та Білорусі ніхто не збирався. Однак це був лише початок Дорошенкових проблем. Османи перетворили частину християнських церков на мечеті та дозволили татарам збирати ясир у регіоні, чим спричинило обурення населення. Підтримка Дорошенка зменшувалася з такою ж швидкістю, як і населення Правобережжя, бо місцеві мешканці втікали і на схід, і на захід. Багато людей переселилося на Лівий берег, де Москва... Розправилися з опозиційною козацькою старшиною, поставила лояльного гетьмана та сприяла економічному відродженню краю. Правий берег перетворився на руїну, давши це ім'я цілому періоду української історії. Відхід Дорошенка з української політичної сцени став лише питанням часу. Замість того, щоб об'єднати Україну під протекторатом Османської імперії, він привів до регіону ще одну силу, що розділила його і виявилася ще більш руйнівною, ніж будь-яка з попередніх. У 1676 році, коли московські війська спільно з Союзним лівобережним козацтвом наблизилися до столиці Дорошенка-Чигирина, козацький гетьман пішов у відставку і присягнув на вірність цареві. Його життя було врятовано. І як той, хто бачив світло, він отримав титул воєводи та поїхав на службу до царя у Вятку, майже за 900 кілометрів на схід від Москви. Дорошенку дозволили жити у відставці в селі Ярополче у сучасній Московській області. Подружений із російською дворянкою, одною із їхніх нащадків була дружина Олександра Пушкіна Наталя. Він помер там у 1698-му. За іронією долі, земляцтво вихідців з українського поділля регіону, що найбільше постраждало від османського правління, перенесеного в Україну за допомогою Дорошенка, 1999 року відбудувало маленьку каплицю над його могилою. Пряме османське панування над частиною України тривало недовго. Ця ділянка кордону не мала для турків великого значення, адже їм потрібні були ресурси для війни в інших регіонах, зокрема у Середземномор'ї. Поділля повернулася під контроль Польщі того ж року, коли помер Дорошенко. Османи зійшли зі сцени, а московсько-польський кордон по Дніпру, проти якого... 1666 року повстав Дорошенко, був відновлений. Козацька держава не зникла повністю, але її територія та автономія, не кажучи вже про незалежність, були різко обмежені. Вона збереглася лише у лівобережній Україні. Козацька земля, що заявила про себе в першій половині XVII століття і змогла зібрати достатньо людських, економічних і військових ресурсів, щоб кинути виклик великим державам у регіоні, не змогла захистити здобутки козацької революції. Коли справа дійшла до союзів із іноземними державами, козаки перепробували все, починаючи від Криму та Туреччини і закінчуючи Москвою, Швецією та Польщею. Жоден із цих альянсів не спрацював. Було втрачено не лише єдність козацької України, а й єдність українських земель загалом. До кінця XVIII століття більшість територій України, колись контрольованою Польщею, залишатиметься поділеною між Польщею та Росією. Цей поділ матиме глибокі наслідки для української самосвідомості та культури. Розділ 12. Вирок Полтави. Козацька Гетьманщина, що вижила під сюзеренітетом московських царів на Лівому березі Дніпра, стала будівельним майданчиком для кількох націєтвірних напрямків. Один із них тісно пов'язаний з назвою «Україна» та баченням Гетьманщини як окремої козацької держави та батьківщини став основою для формування сучасної української самосвідомості. Інший, пов'язаний з офіційною російською назвою Гетьманщина – Малоросія, заклав основу того, що пізніше отримало назву «Малоросійства». Традиція розглядати Україну як меншу Росію, а українців як частину більшої російської нації. Обидві тенденції співіснували в Гетьманщині до останнього великого козацького повстання на чолі з Гетьманом Іваном Мазепою у 1708 році. Повстання Мазепи було спрямоване проти Московської держави та офіційного засновника Російської імперії царя Петра І. Воно завершилося поразкою, коли росіяни здолали шведську армію, приведену Карлом XII до України. Полтавська битва 1709 року докорінно змінила долю Гетьманщини та України загалом. Утрата Карла стала подвійною втратою для Мазепи та його бачення України як автономного або навіть окремого від Росії суб'єкта. У наступні роки малоросійська інтерпретація української історії та культури як тісно пов'язаної з Росією, стане домінувати в офіційному дискурсі Гетьманщини. Ідея України як окремого політичного утворення вітчизни і справжньої держави не зникла зовсім, але сунулася на периферію українського дискурсу більш ніж на століття. В останні десятиліття XVII століття московити зберегли контроль над лівобережною Україною завдяки не лише переважні військові силі, а й тому, що виявилися набагато гнучкішими за конкурентів. Хоча царі використовували вибори кожного нового гетьмана для того, щоб урізати права та вольності, надані за часів Богдана Хмельницького, вони також знали, коли треба було пом'якшити тиск. 1669 року у розпал повстання на чолі із Петром Дорошенком Москва погодилась повернутися до умов, близьких до тих, що були досягнуті із Хмельницьким. Вона зробила це у той час, коли поляки урізали обсяг козацьких привілеїв, чинних на їхньому березі Дніпра. Результат нескладно було передбачити. Лівобережжя привабило нових переселенців з козацьких земель, що перебували під владою Польщі та продовжило зростати економічно, тоді як правобережжя фактично перетворилося на пустелю. Царі дали козакам більше прав, але водночас змогли утримати їх у підданстві. За відносно короткий термін економічне зростання Лівобережної України призвело до економічного та культурного відродження Києва. У київській колегії відновилися заняття. Професори, які втекли з міста у 1650 роки, Тепер почали виховувати нове покоління студентів, викладали нові предмети, писали нові вірші, ставили нові п'єси. Українська барокова література, започаткована Мелетім Смотрицьким на початку XVII століття, досягла вершини, зокрема у творах поета Івана Величковського та в прозі Лазаря Барановича, колишнього професора колегії, який став архієпископом Чернігівським. Його учень Симеон Полоцький приніс літературний стиль київського бароко до Москви, де допоміг закласти підвалини для виникнення світової російської літератури. Запровадження київських текстів, практик та ідей у московській державі другої половини XVII століття пізніше спричинить розкол у православній церкві цієї країни. У той час як цар і патріарх підтримали реформи у стилі Петра Могили, консерватори повстали та об'єдналися навколо лідерів старообрядництва. Не випадково те, що назва, яку вони отримали від офіційної церкви, розкольники або схезматики, прийшла із України, так там називали уніатів. Але культурний обмін відбувався в обох напрямках. Приносячи до Москові західні культурні моделі з України, київські священнослужителі одночасно запозичували арсенал московської політичної ідеології. Ключовим у цій ідеології було уявлення про православного царя як головний елемент нового релігійного та політичного простору. Православні мислителі Речі Посполитої, які довго не мали правителя – надихалися візантійським баченням гармонії між самодержавним правителем та єдиною істинною церквою. Утім, зрештою, практичні міркування переважували ідеалізм. Уже у 1620-ті роки щойно висвячені православні єпископи, перебуваючи під потужним тиском Варшави, зверталися до Москви як джерела підтримки та можливого місця притулку – Бажання царської протекції лише зросло після Переяславської угоди 1654-го і сягнуло піка після Андрусівського перемир'я 1667-го, що поділило козацьку Україну навпіл. Згідно з умовами перемир'я, Київ, розташований на правому березі Дніпра, мав відійти до польських володінь після дворічного відтермінування але перспектива знову скоритися владі католицького короля налякала київське духовництво. Воно використало всі риторичні навички, здобуті у київській колегії та єзуїстських колегіумах Східної Європи, щоб переконати царя в тому, що місто повинне залишитися під його волею. Це їм вдалося дуже добре. Інокенті Гізель – архімандрит. Києво-Печерського монастиря та один із головних учасників кампанії із переконування царя прагнув зберегти Київ під царським правлінням, водночас зберігши незалежність Київської митрополії. Та насправді все склалося по-іншому. У 1670-ті роки цар зберіг контроль над містом, але в наступному десятилітті Московським урядовцям та їхнім прихильникам в Україні вдалося домогтися передання Київської митрополії з-під юрисдикції Константинопольського патріархату до Московського. Передання відбулося у 1686-му, тож київське духовництво заплатило за захист з боку царя незалежністю. Боротьба за долю Києва породила один із найвпливовіших текстів до модернової Російської імперії – перший друкований підручник з російської історії, що був виданий у Києво-Печерському монастирі під наглядом Інокентія Гізеля. Ця книжка мала довгу барокову назву – синопсис київський або коротке зібрання з різних літописців про початок славино-російського народу і першопочаткових князів «Богоспасає града Києва» про життє святого благовірного великого князя Київського і всія Руси першого самодержавця Владимира. Вона з'явилася у 1674 році, коли Київ готувався до нападу турків, а поляки вимагали від Москові повернути його назад. У синопсисі Київ зображувався як перша столиця московських царів та місце народження московського православ'я, місто, яке просто не могло бути залишене невірним чи католиком. Посилання на, так би мовити, славено-російський народ, котрий, як стверджували автори синопсису, об'єднував Московію та козацьку гетьманщину в одне. Етнополітичне утворення підкріплювало цей аргумент. Це стало основою міфу про київські витоки російського народу, що в нього й досі вірить більшість росіян. Однак у XVII столітті московські еліти ще не думали категоріями національної спорідненості. Будівничі Російської імперії повною мірою оцінять новаторство київських ченців, які розглядали мешканців Московії та України як один народ лише із 19 століття. Криза, зумовлена поділом України між Московією та Польщею, змусила не тільки київських священнослужителів, а й козацьку старшину підійти до конструювання нової моделі самосвідомості. Козацька старшина більше не зважала на думку духовництва у цьому плані. Серед випускників Київської колегії були не лише священники та єпископи, а й козацька старшина, зокрема гетьмани. Якщо духовництво не могло уявити батьківщину без православного царя, то козацька старшина не потребувала царя взагалі. Вона заявляла про вірність спільній козацькій вітчизні, що охоплювала обидва боки Дніпра. До 1663-го, коли на різних берегах Дніпра з'явилися окремі гетьмани та в політичному, якщо не в юридичному відношенні, стався перший поділ України, козацька старшина використовувала термін «вітчизна» щодо всієї Речі Посполитої або Польського королівства. Під час Гадяцької унії 1658-го їх заманили під сюзеренітет польського короля закликами повернутися до польської вітчизни. Але після поділу ситуація змінилася. Спочатку один гетьман, а потім інший почали виступати у циркулярах або універсалах за єдність їхньої української вітчизни – гетьманщини – на обох берегах річки. Після Андрусівського перемир'я всі вони, зокрема й Петро Дорошенко, посилалися на інтереси української вітчизни як на найвищий об'єкт відданості, що підпорядковував собі всі інші відданості та зобов'язання. Козацька батьківщина була ширшою за військо Запорозьки, більш традиційний об'єкт відданості козаків. Вона включала не лише територію козацького війська, а й землі та мешканців Гетьманщини. Козаки називали цю вітчизну Україною. Після 1667 року козаки почали посилатися на неї як на Україну з обох боків Дніпра. Останнім козацьким гетьманом, який намагався об'єднати правобережну та лівобережну Україну під своєю владою, став Іван Мазепа. Роки життя 1639-1709. На банкнотах Незалежної України зображені лише двоє українських гетьманів. Перший – це Богдан Хмельницький, чиє зображення розміщене на п'ятигривневій банкноті, а другий – Іван Мазепа на купюрі вартістю 10 гривень. Мазепу краще, ніж Хмельницького, знають за межами України, особливо на Заході. Вольтер, Байрон, Олександр Пушкін та Віктор Гюго усі писали про його життя та діяльність. Він потрапив до європейських опер та північноамериканських театральних вистав, здобувши літературну та культурну популярність як правитель, та коханець за гетьманства Мазепи поняття вітчизни України та Малоросії знову стали предметом обговорення. Підсумком правління Мазепи стало формування нового типу української ідентичності. Мазепа правив гетьманщиною довше, ніж будь-хто з його попередників протягом більш ніж двох десятиліть з 1687 до 1709 і помер природною смертю. Сам цей факт уже був досягненням. Більшість із його попередників були або вбиті, або страчені. Двоє гетьманів, які правили безпосередньо перед Мазепою, були звинувачені у державній зраді, заарештовані московськими воєводами та заслані до Сибіру. Членів їхніх сімей також переслідували. Щоб втратити гетьманську булаву, особисту свободу або власне життя, їм не довелося планувати змову проти царя або намагатися приєднатися до поляків, турків чи шведів. Достатньо було просто впасти в немилість при Московському дворі. Життєвий шлях Мазепи відображає загальну долю козацтва в останнє десятиліття 17 століття. Уродженець Лівобережної України – Майбутній гетьман походив із шляхецької православної родини. Здобувши освіту у Києво-Могилянській колегії та єзуїтській школі у Варшаві, він вивчав артилерійську справу в Західній Європі. Повернувшись додому, молодий Мазепа почав дипломатичну та військову кар'єру при дворі польського короля. Пізніше він приєднався до Петра Дорошенка, але запорізькі козаки, які були союзниками Москові, захопили його. Згідно з історією, уперше розказаною західним читачам Вольтером, а потім повтореною іншими, Мазепа потрапив на лівобережжя внаслідок роману, що закінчився для нього катастрофою. Він нібито став коханцем молодої дружини відомого польського урядовця, який, дізнавшись про це, наказав роздягнути Мазепу та прив'язати його до коня, якого потім відпустили в Дикі степ. Якщо вірити цій історії, то степовики знайшли Мазепу напівмертвим і потім доглядали, доки він не одужав. Якою б не була правда, запорожці, звичайно, дали поштовх кар'єрі Мазепи у козацьких лавах. Вони відправили здобич до гетьмана Івана Самиловича, який зарахував високосвічену старшину, який багато подорожував до себе на службу. Мазепа був частиною великої групи козацьких старшин, пересічних козаків, міщан і селян, які переселилися із правобережжя до контрольованої російським урядом лівобережної України в останні десятиліття 17 століття. Політична стабільність у регіоні разом із відносно широкою автономією, наданою Гетьманщині царям, Допомогли пожвавити економіку і культурне життя, що, як і за часів Петра Могили, зосереджувалося у Києві, де були Митрополітичний престол, Києво-Печерський монастир та Київська колегія. Ставши гетьманом, Мазепа зробив усе можливе, щоб сприяти подальшому економічному відродженню гетьманщини та розквіту її релігійного і культурного життя. Гетьман Мазепа доручив відновити церкви, що занепали під час тривалих козацьких війн. Серед них був Софіївський собор, уперше відреставрований могилою, а також Успенський собор і Свято-Троїцька церква в Печерській лаврі. Усі належали до архітектурної спадщини Київської Русі. Він також почав будувати нові церкви, зокрема церквою Різдва в Києво-Печерській лаврі. І численні церкви у Києві – та гетьманській столиці Батурині – місці, розташованому у північно-східному куточку Гетьманщини, біля московського кордону. Більшість церков за межами Печерського монастиря не пережили 1930-х років. Бригади підривників знищили їх одна за одною, оскільки більшовики намагалися перетворити Київ на справжню соціалістичну столицю. Але церкви, споруджені в межах монастиря, збудовані Мазепою, як і частина його стін, стоять і досі, як свідки не лише щедрості, а й статків гетьмана. Архітектурний стиль будівель того часу став відомий як козацьке або мазепинське бароко. На відміну від попередніх гетьманів, Мазепа зміг зосередити у своїх руках не тільки економічну, але й політичну владу. Це було пов'язано із безпосередньою підтримкою, яку він провадив на верхівці імператорської піраміди. Цар Петро І вважав Мазепу вірним слугою. Під час боротьби Петра із Софією Мазепа став на бік Петра. Згодом Петро І зробив його першим кавалером ордена Андрія Первозваного престижної нагороди, запровадженою самим царем. Коли козацькі старшини скаржилися царю на гетьмана і традиційно звинувачували його у зраді, Петро відправляв ці доноси до Мазепи усупереч загальноприйнятій традиції московських правителів використовувати такі скарги для підриву становища козацьких гетьманів. Він виказував у Мазепі навіть більшу довіру, дозволяючи йому страчувати обвинувачувачів із середовища козацької еліти. Союз Петра і Мазепи раптово розпався восени 1708 року у розпал Великої Північної війни 1700-1721, яка точилася між Московською державою та Швецією і пов'язаними з ними союзниками в Балтії. На початку війни здавалося, що Швеція має перевагу. Розгромивши союзника Московії польського короля Августа Сильного і змусивши його зректися престолу, молодий та амбітний шведський король Карл XII розпочав похід на Москву. Петро відступав, застосовуючи тактику випаленої землі, щоб уповільнити просування ворога. Такі деструктивні заходи посилили старе невдоволення козацької оліти, відштовхнувши її від Петра І і підштовхнувши до Карла ХІІ. Козацькі полковники роками скаржилися Мазепі на те, що Петро використовує козаків за межами Гетьманщини, зокрема для риття каналів навколо Санкт-Петербурга – майбутньої столиці Російської імперії, яку цар заклав у 1703 році. Там козаки помирали від холоду та хвороб, як мухи. Крім того, запровадження Петром I нових податків та адміністративних реформ ставило гетьманщину під загрозу перетворення на звичайну провінцію Московської держави, а не на її привілейований анклав. Усе це, як переконували гетьмана полковники, порушувало угоду про протекторат укладену Хмельницьким із Московією. Мазепа листувався з польськими союзниками Карла XII і стежив за змінами його зовнішньої політики, однак відмовлявся діяти. Тільки тоді, коли шведський король вирішив зробити гак і зайти в Україну на шляху до Москви, а цар відмовився надати будь-яку військову допомогу, Мазепа мусив захищати гетьманщину самотужки та палити міста і села на шляху Карла. Гетьман поступився вимогам полковників і перейшов на інший бік. Московія не виконувала основної функції за численними угодами між гетьманами і царями захисту гетьманщини. Настав час подумати про інший вибір навіть для лівобережної України. Козацькі старшини почали вивчати умови Гадяцької унії 50-річної давнини. У листопаді 1708 року з групою довірених людей та невеликим загоном козаків Мазепа залишив столицю Батурин і приєднався до армії Карла XII, що наступала. З метою конспірації Мазепа не вів агітації проти Петра І до від'їзду з Батурина, це було розумним рішенням з огляду на особисту безпеку Мазепи, але створило серйозну проблему для повстання. Дізнавшись про дії Мазепи, Петро відрядив до України корпус під командуванням Олександра Меншикова своєї правої руки, але козацьке військо не було мобілізоване для того, щоб його зупинити. Московські війська змогли захопити зненацька гетьманську столицю Батурин, отримавши військове спорядження та провізію, які Мазепа приготував для власної армії та шведів. Ще більш руйнівний ефект захоплення Батурина справило на українське суспільство загалом. Меншиков не лише захопив Батурин, а й наказав вирізати все його населення. Від рук загарбників загинуло понад 10 тисяч захисників міста, зокрема, жінки і діти. Археологи, які працюють там сьогодні – Батурин, помітна туристична пам'ятка, а також містероскопок – знаходять скелети тих, хто загинув тоді. Сигнал, надісланий Меншиковим, був гучним і зрозумілим – цар не потерпить дезертирства. Почалася битва за прихильність козаків і мешканців Гетьманщини. Вона проводилася, зокрема, прокламаціями, які видавав Петро. А Мазепа відповідав йому у той самий спосіб. Ця так звана війна маніфестів тривала від осені 1708 до весни 1709 -го. Цар звинувачував Мазепу в державній зраді, називав його Юдою і навіть наказав виготовити фальшивий орден святого Юди, щоб нагородити ним Мазепу, що на той буде схоплений. Мазепа відкидав звинувачення. Так само, як колись Виговський, він розглядав відносини між ними царем як договірні. З його точки зору цар порушив козацькі права та вольності, надані Богдану Хмельницькому та його наступникам. Гетьман стверджував, що вірний не правителеві, а козацькому війську та українській вітчизні. Також Мазепа урочисто присягав на вірність власній державі. Далі цитата. «Москва – то єсть народ великоросійський, нашому народові, малоросійському, завше ненависна». Іздавна у замислах своїх постановила злосливих народ ж до згуби приводити, писав Мазепа у грудні 1708-го. Війна маніфестів разом із рішучими діями московських військ та обранням нового гетьмана за наказом Петра Івана Скоропадського спричинила розкол у лавах Мазепи. Налякані перспективою відплатити, козацькі полковники, які раніше тиснули на гетьмана, підштовхуючи його до повстання, тепер поводилися обережніше. Багато хто з них перейшов на бік царя. Невеликою була і підтримка Мазепи з боку рядових козаків, городян і селян. Просто люд волів бути під владою православного царя, ніж католицького, мусульманського чи у випадку Карла XII протестантського правителя. Коли для Петра і Карла настав час випробовувати сили в бою, то на боці московитів було більше козаків, ніж на шведському. На початку липня 1709 року 25-тисячний шведський корпус зійшовся у двобої з московським військом, що налічувало вдвічі більше вояків біля міста Полтава. На боці Мазепи та шведів було від трьох до семи тисяч козаків. На бік московитів перейшло принаймні втричі більше. З обох сторін козаки билися як допоміжна сила – не лише через сумніви в їхній лояльності, а й тому, що вони поступалися бойовими якостями європейським регулярним арміям. Їхня колись грізна бойова сила вже відійшла в минуле. Чисельна перевага супротивника ніколи не була проблемою для Карла XII, який до цього перемагав набагато численніше російські й польські армії. Але ця битва була іншою. Зимівля на ворожій території послабила його армію. Карл XII, який зазвичай особисто вів військо в бій, був поранений кількома днями раніше і передав повноваження не одному командиру, а низці офіцерів, що створило плутанину у шведських лавах під час битви. Результатом стала рішуча перемога московської армії – Карл XII і Мазепа змушені були рятуватися втечі з України і шукати притулку в Османській Молдові. Іван Мазепа помер у вигнанні у молдовському містечку Бендере восени 1709 року. Карлу знадобилося 5 років, щоб повернутися до свого королівства. Історики часто розглядають Полтавську битву як поворотний момент – у Великій Північній війні. За дивним збігом долі військовий конфлікт за контроль над Балтикою був вирішений у битві на українській землі, що підірвала гегемонію Швеції у Північній Європі і започаткувала шлях Росії як великої європейської держави. Але ніде наслідки Полтавської битви не були такими драматичними, як у країні, де вона сталася. Перемога Петра відкрила новий етап у відносинах між київським духовництвом та царською владою. Восени 1708 року цар змусив київського митрополита засудити Мазепу як зрадника та оголосити йому анафему – Після битви ректор київської колегії Феофан Прокопович, який раніше порівнював Мазепу з князем Володимиром, виголосив довгу проповідь перед царем, засуджуючи колишнього благодійника. Учинок, який Мазепа вважав безрадою, в очах Петра І був декларацією лояльності. Пізніше Прокопович стає головним ідеологом Петрових реформ, він підтримуватиме рух царя до абсолютної влади та обґрунтує його права передати трон за власним бажанням, а не за звичайною лінією успадкування від батька до сина. Сина Олексія Петро посадив до в'язниці за звинуваченням у зраді. Олексій не вийшов із в'язниці живим. Прокопович не бачив у цьому великої проблеми. Він також був основним автором, духовного регламенту, що замінив патріарше правління в православній церкві владою Священного Синоду під головуванням світського чиновника. Він також стояв за ідеєю назвати Петра батьком вітчизни. Це нове означення царя було принесене до Росії Прокоповичем та іншими київськими священнослужителями. Раніше вони використовували його для звеличування Мазепи. Блискуча імперська кар'єра Феофана Прокоповича відображала ширше явище: перехід на імперську службу про західних випускників Київської колегії, які були потрібні Петру І для реформування церкви, культури та суспільства Московії за західними зразками. Десятки, а пізніше сотні випускників Київської колегії переїхали до Росії і зробили там кар'єру. Їх обирали на посади від місцеблюстителя патріаршого престолу до провінційного єпископа та військового священника. Один із українців, Дмитрій Туптало, митрополит Ростовський, був навіть канонізований за боротьбу проти старобрядництва. Вони допомогли Петру І не лише, так би мовити, вестернізувати Московію, а й перетворити її на Росію – Модерну державу. Вони досягли цього, просуваючи ідеї нової російської вітчизни і навіть нового словино-руського народу, невіддільною частиною якого вважали українців або малоросів. Якщо для церковних лідерів політика Петра І зі зміцненням його влади та централізації державних інститутів відкривало нові і захопливі кар'єрні можливості – то для козацької старшини вона стала нечим іншим, як катастрофою. Перехід Мазепи на бік супротивника посилив прагнення царя інтегрувати Гетьманщину до інституційних та адміністративних структур імперії. Тепер за новим гетьманом Іваном Скоропадським наглядав російський резидент. Гетьманську столицю перенесли ближче до московського кордону, Зі зруйнованого Батурина до Глухова Московські війська було розміщено в Гетьманщині на постійній основі Родини представників козацької старшини, які пішли разом із Мазепою у вигнання Були заарештовані, а їхня власність конфіскована Ще більші події сталися щойно 1721 року Велика Північна війна завершилася московською перемогою. Цар Петро перейменував Московське царство на Російську імперію та оголосив себе її першим імператором. Наступного року, скориставшись смертю Скоропадського, цар ліквідував посаду гетьмана. Він передав гетьманщину під юрисдикцію так званої малоросійської колегії, на чолі якої стояв призначений ним імператорський офіцер – Козаки запротестували та відрядили делегацію до Санкт-Петербурга на захист своїх прав, але безрезультатно. Цар наказав заарештувати лідера козацької опозиції полковника Павла Полободка, який згодом помер у камері Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі. Мазепа у 1708 році пішов на ризик і програв. Те саме сталося і з державою, яку він намагався захистити. Ми не знаємо, якою могла бути доля Гетьманщини, якби Карло XII не був поранений у битві та якби Мазепу підтримало більше козаків. Однак ми можемо сказати, яку країну хотіли побудувати наступники Мазепи. Це видно, зокрема, з документа під назвою «Пакти та Конституції прав і вольностей війська Запорозького» погодженого із Пилипом Орликом, гетьманом, якого козаки-емігранти обрали в Молдові після смерті Мазепи. говорити, що автори цього документа не визнали Скоропадського, призначеного Петром І, законним лідером. Пакти, відомі в Україні як Конституція Пилипа Орлика, часто вважають першою Конституцією держави, ухваленою раніше за американську – чим багато хто пишається. Насправді, найближчу паралель щодо цього документа можна знайти у документах, на підставі яких польські сейми обирали королів. Документ намагався обмежити владу гетьмана, гарантуючи права козацької старшини та рядових козаків, особливо запорожців, багато з яких пішли за Мазепою у вигнання. Пакти проголошують нам унікальний за масштабом погляд на минуле, теперішнє і майбутнє Гетьманщини. Козацькі старшини з оточення Орлика, який був генеральним писарем Мазепи, виводили походження не від Києва та князя Володимира. Основоположний міф, що на нього спиралися київські прихильники царя, а від Хозар, які були серед кочових попередників Київської Русі. Цей аргумент був радше лінгвістичним, ніж історичним і, як не дивно, доволі солідним за стандартами ранньомодернової філології. Слова «козак» і «хозар» в українській мові мали схоже, хоч не ідентичне звучання. На кону стояла претензія на існування козацької нації, окремої і незалежної від московської. Орлик та його старшини описували її як козацьку, русинську або малоросійську, залежно від обставин. Більшість ідей Орлика залишилися невідомими або незатребуваними його співвітчизниками. Удома в Україні козаки за пекло боролися, щоб зберегти хоча б те, що залишилося від їхньої автономії після Полтави. Чи мало хто з Гетьманщини вважав смерть Петра I, що настала в лютому 1725 року за кілька тижнів після кончини ув'язненого козацького полковника Полуботка, божою карою за жорстке поводження з козаками. Козацькі старшини також приймали її як можливість відновити деякі привілеї, узурповані царем. Відновлення посади гетьмана стояло першим пунктом у цьому переліку. 1727 року козаки досягли мети, обравши давнього опонента Петра І полковника Данила Апостола на відновлене гетьманство. Вони оспівували цей факт як відновлення одного з привілеїв, наданих Богдану Хмельницькому, знову відкривши для себе образ засновника Гетьманщини і відродивши його культ не тільки як визволителя України від польського гніту, а й як гаранта козацьких прав і вольностей. У новому посмертному втіленні Хмельницький став символом малоросійської самосвідомості еліти Гетьманщини, символом збереження особливого статусу та особливих прав старшин в обмін на її політичну лояльність. Україна відсувалася на задній план, Малоросія крокувала вперед. У чому саме полягала нова малоросійська ідентичність козацької еліти? Це був зроблений на швидкоруч сплав проросійської риторики духовництва та автономістських прагнень класу козацької старшини. Головною особливістю малоросійської ідеї була вірність російським царям. Водночас малоросійська самосвідомість підкреслювала права та привілеї козацької нації всередині імперії. Малоросія козацької верхівки залишилася у межах лівобережної України, що відрізнялася політичними, соціальними та культурними умовами від білоруських земель на північ, та українських земель на захід від Дніпра. Структура нового державного устрою та політичної ідентичності мала в собі чіткі ознаки попередніх націотворних проєктів. Козацькі тексти цього періоду, на початку XVIII століття, виникло нове літературне явище «козацьке літописання». Використовували такі терміни, як «русь», «мала Росія», Україна, як взаємозамінні. У такому вжитку була логіка, адже ці терміни відображали тісно пов'язані між собою політичні утворення та ідентичності, але перед дедалі більше вела мала Росія. У визначенні відносин між цими термінами та явищами, які вони представляли, найкращою аналогією є матрьошка. Найбільшою оболонкою була малоросійська ідентичність після Полтавської доби. Усередині була оболонка української козацької вітчизни по обидва боки Дніпра. А всередині неї, у свою чергу, матрюшка руської або русинської ідентичності часів Речі Посполитої. Усередині малоросійська ідентичність зберігала пам'ять, про Стару Русь, польсько-литовських часів і більш пізню Козацьку Україну. Здавалося, що у маленької матрешки всередині не було ніяких шансів вирватися на волю. Але мене якийсь час, із-під шкаралупи малоросійської матрешки таки з'явиться українське ядро. Саме це сталося в Україні протягом ХІХ століття.